Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi <laughs> wabarakatuh. <laughs> Tuan. Amir. Hafiz. Farid. Sudah dapat. Farid. Hafiz. Itu ada dalam grup buat daerah-daeranya menuju ke kembali haus awesome. kalau masjid ni dia akan tercapai dengan kita buat apa jenis sembahyang pun dia akan tepat pada dengan kita masuk surau waktu masjid surau petang mesti setiap sembahyang boleh ada sembahyang pun kalau duduk sini pun apa pun sembahyang nak masuk dalam masjid masyarakat berdua niat kan, sepuluh ulama itu tak berdua niat yang penting dia nak bila kita masuk masjid kita kena semayang menghormati lah, sebagai tahiyah tu, penghormatan <coughs> jadi tak kira apa semayang pun, kalau bersempat, yang terbaik saya tak awal masjid, saya kan sebelum masa dah sampai jadi belum ada semayang apa-apa pun, masa tu tidak disunahkan untuk semayang apa-apa semayang pun jadi kita semayang lah, terus masjid berkat atau tercampuskan dengan tahli atur guru macam tapi kalau kita datang ke tak seperti tengok ni lagi 2 minit ni tak nak dia nak tamat tak semayang untuk masjid, semayang pahulia tak sempat semayang dia pahulia dan akhirnya dapat kepada desa masjid ada beberapa semangat sunan kita bahas dalam bahagian dia boleh digabungkan niat-niat dia tapi setengah -setengah itu, tak ada setengah-setengah tu tak boleh digabungkan niat tahli atur masjid, tahli atur guru boleh digabungkan dengan khabliah Dengan Ruha atau usulah Kenapa boleh digabungkan Haji Hajat dengan taubat ni tak sendiri Hajat dengan taubat ni Wallahualah Sebab hajat dengan taubat ni sebenarnya Asal ni takde Takde sebenarnya sunnah taubat Semua sunnah hajat tu Asal je takde Asal je semua kita semaya doa mereka, waktu kita bertolak, waktu kita semaya sana kita minta ajar. Akhirnya dah jadi macam apa-apa yang melekat dalam diri sana atau buat semasa ajar. Semua kan? <tuh> <tuh> kita nak bertolak ingin semaya tu doa ha, mereka, waktu kita bertolak, nama-nama jadi semata-mata. Kita, kita nak ajar kita semaya sana betul-betul minta ajar. ajar. Apa nak buat ajar? Usia tua ada berjemaah lagi surat sunnah menutup tapi kan, masa itu kan kita dah niat dah jadi nak semuanya ni, ini depan ini kita nak minta mawai depan ini kita nak kita dan tak tak semua surat-surat sunnah -surat -surat ni disunahkan untuk buat secara Contoh macam witil, tasbeh, buah, dia tak disunahkan untuk orang berjemah, tak hajar pun, hajar tapi bila orang tu buat serba berjemaah, tidak pula dimakruhkan, tidak, boleh lah maknanya, tidak disunahkan dan tidak pula dimakruhkan, tetapi dia tidak dapat apa-apa, eh. dia tak dapat dia kena dia buat kiamun layak, berjemaah dapat pahala lebih tak, ada. tak dapat pahala lebih pun, cuma mungkin dia akan dapat pahala dari segi niat yang baik menganjurkan kiamun layak supaya semua orang boleh menyertai solat sahaja nak buat seorang-seorang kan mungkin payah kira, lah. jadi dia pun menganjurkan untuk mengadakan kiamun layak, dua tiga pagi, dua empat pagi orang bersemangat datang jadi dia, jadi dia dapat pahala di atas niat dia yang baik, dia dapat pahala bercima'ah, tahajud, benda tu tak disyariahkan Kalau dia beretika, ikatkan benda tu sunnah lah benda ha, itulah, dia beretika, ikat benda ni sunnah ni, kalau tak disyariahkan tu dia dah buat syariat sini kalau bapa apa-apa orang tu seperti, satu orang tu disemayangkan orang tajud, sebelum ni semua berjumah tajud Ya ni Tak ada orang disemayang berjumah tajud, apa-apa hal lebih Tak ada, apa-apa hal Tak semua semayang sunat tu disemayangkan berjumah, tapi bila orang buat tu, dia dapatlah pahala atas niat yang baik Menganjurkan supaya orang lain semangat untuk berjumah dan juga tidak, -tidak dimakruhkanlah untuk Hmm, ini kalau okay. dia sunatkan untuk kita semayam tahiyatul masjid walaupun imam sedang khutbah masuk masuk, masuk, imam sedang khutbah kita disubahkan untuk di masjid jadi tapering <coughs> syarat harus disegerakan, ringkaskan jadi kalau kita ada sembahyang kodok sahaja, eh, sembahyang sembahyang subuh tu nanti ia akan represent nah, apa ni sembahyang masjid tu dia datang aja ya Sunnah Al-Fa'an Tak kata Andri Berapa lagi? Ayla ada satu guna kanak? Ayla ada satu guna Dia berukun guna tu ada empat Secara isimali dan secara umum Yang dipecah lagi nanti dia 21 yang pertama, doa kena tu sendiri Yang kedua, selawat ke atas nabi Yang ketiga, selawat ke atas keluarga nabi. Dan yang keempat adalah melakukan tiga-tiga ni Dia akan ambil diri Dan sekurang-kurangnya, sepindek-pindek ni doa kena Abang mahdi diri, di mana ada yang Ataupun, tak juga Abang oh. ada yang asal Masih tak asal, dia tak asal, dia tak asal, dia Tapi yang masyhur lah Abang mahdi diri, di mana ada yang kena cari Kira-kira ramai memandai. Sertai bawa si Tuan Muhammad wahala adi sebagai tuan. Bukak bersih. Jangan terjun lain. Ah, Masa pulang habis lawat kita Kita terus Jom yang saya Angkat tangan tu sunah Tak pulang kat tangan Tak pulang kat tangan Jomah lah kat tu kan Jomah ni Allah maafkan diri bimankan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jom Tak Tak boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. baca selawat kepada atas nabi dan selawat kepada keluarga nabi Itu dia. Pun tujuh. Jadi, dia tujuh. berdiri semasa dia tidak apa, berdiri semasa membaca selawat dan selawat atas nabi dan selawat kepada keluarga nabi. Tapi kenapa mana Dia setengah. yang berdiri dan sebagainya kenapa tengah, -tengah. 45 degree pun. Maknanya kalau dia macam sebutkan, Mahatma, Muhammad, Wahra, Aliyah, wa Suri, ok lagi. Jangan lebih. Lebih okay, dari setengah ha, dia, tak ha? dia dia takkan buat diri. Haa, tengah-tengah lah. Dia dah bersujud dengan kiaf tu dia dah tengah-tengah, kan dia macam 90 garjah kan? dengan pengguna 45 derajah jadi dia keluar, dia dah melepiti 45 derajah jadi dia dah pun hampir sejuk kalau dia kurang dia boleh 45 derajah berarti dia mungkin, mungkin baru duduk sikit kan? jadi dia masih dia tak pergi lebih selamat pergi ke lah ini kan abang mandi dengan anak saya bersama abang saya jangan buat abang tak payah kan kan makanan yang saya saya payah boleh sejuk ok tak nak baca pun tak boleh kan? Sunnah ni Dan tak disunahkan Sejujud sahabat tu pun sunnah Kalau baca doa lain tu Abang nak atas Nabi tu baca doa, memang doa lain Doa apa-apa boleh Cuma orang akan beli lah, ya. orang akan beli ya. Kalau Kami jadi imam ah, so <coughs> Kalau jadi imam, kita baca yang masyur lah hmm? Yang tambah, kita boleh Bagaimana kita tumbuh tiap-tiap hari Bagi panjang Nah untuk mencipta berkuasakah Allah untuk mencipta seketul batu yang berat sehingga Allah sendiri tak mampu untuk mengangkatnya dia tak tahu sekarang kena yang berpikir lah. <tuh> jadi secara ilmiah nak jawab soalan tu dia tak lah wajib kudratnya masa nak kudrat Jadi kita tahu Allah ada sifat wajib, sifat mustahil eh? ya. Maksudnya sifat wajib bermakna sesuatu yang mana tidak diterima oleh akal akan ketiadaannya. Akal tak boleh terima benda tu tak ada tempat terjadi. Ma la ya tasawuru fi aqlihi wajib. Yang lawan mustahil mad eh la ilah la syirik apni sesuatu yang mana Ada tak boleh terima aja yang benda itu. Pun terjadinya benda itu itu mustahil. Jadi Allah tu bersifat ada, bersifat, ada bersifatnya sifat yang wajib dan juga mempunyai sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi kudrat ni sifat kudrat Allah. Dia dia tak aduk dia, tak aduk ni apa, hubungan dia lah Jadi sifat kuderaan Allah ni tidak ada hubungan dengan perkara yang wajib dan juga tidak ada hubungan dengan perkara yang mustahil Sifat kuderaan Allah ni hubungannya dengan perkara yang mungkin, perkara yang jais wajib, kan kan? mustahil, jais kita tak buat kan sini sini memang eh kita <Susuk> tu dia tak boleh tu kan nanti kita cerita <tuh> jadi tiga-tiga lah tiga, hukum akal tiga kan wajib mustahil dan yang wajiblah lah yang mustahil mustahil lah dan mungkin jahiz ni macam mana boleh ada boleh tidak ataupun yang panggil mungkin Ta'lub ta atau hubungan sifat kudrat Allah ni Hanya ta'lub ta ni hanya dengan Pekan yang, yang jaiz Ataupun perkara mungkin saja Dia tidak boleh Kudrat ni tidak boleh ada hubungan dengan Sifat yang wajib bagi Allah Dan juga tidak boleh ada hubungan Sifat yang mustahil bagi Allah Kalaulah terjadinya hubungan Antara sifat kudrat Allah Dengan Apa ni perkara yang wajib Maka akan jadi tahsilulah hasil Terhasil lah sesuatu yang telah terhasil Apa tu? Kalau sifat kudera Allah ini Hubungan dia dengan perkara yang mustahil Makalah jadi falgul haba'i Terbaliknya satu kenyataan Apa tu? <coughs> Okey kita kembali kepada soalan kan? Bolehkah Allah Ataupun mampukah Allah Ataupun berkuasakan Allah Untuk mencipta sebetul-betul yang mana Allah sendiri tidak mampu Untuk mengangkatnya Jadi mula-mula sekali kita kena bedah Soalan tu berdua bahagian Soalan dia yang pertama Mampukah Allah untuk mencipta batu? Betul Yang kedua, mampukah Allah untuk Mengangkat batu tersebut? Kan? Pecah Pecahkan soalan tu berdua dulu Soalan dia, mampukah Allah Untuk mencipta sesuatu batu Yang mana Allah sendiri Tak mampu untuk mengangkatnya? Pecah dua soalan tu bagi dua, pertama, bagian pertama Mampukah Allah mencipta batu? Yang kedua Mampukah Allah tu mengangkat batu? Jadi dua soalan dengan situ Soalan beritahu Mampukah Allah mencinta batu? Mampu tak? Mampu, mampu. Kalau Allah tak mampu cinta batu, Apa yang Allah tu <coughs> Lemah ni mustahillah Allah ni turma betul Allah ni bersifat kudrat dan mustahil bagi Allah bersifat ajaz tu pun kemudian soalan kedua mampu gak Allah mengingat batu? Hmm? Mampu. mampu tak? mampu tak Allah mengingat batu? mampu tak? takkanlah tak, tak batu pun jadi soalan yang dia <tuh> mampukah Allah untuk mencipta batu sehingga Allah sendiri tak mampu untuk mengangkatnya Allah tak mampu untuk mengangkat batu hmm? bolehkah Allah tak mampu untuk mengangkat batu jadi mula dia tanya mampukah Allah untuk mencipta batu jadi jawapan dia mampu lah Memang, kalau Allah tak mampu dia waktu rumah sehingga Allah sendiri tak mampu untuk mengangkannya sifat tak mampu tu sifat yang lemah bagi Allah. jadi dia cuba nak berlagakkan ada dua sifat wajib dan mustahil Ini batal soalannya. soalan ni Bila -bila tanya mana ditanya Allah tu tak mampu betul-betul kata -betul Allah tak mampu pula mana-mana kata Allah mampu betul-betul kata -betul Allah tak mampu jadi terhasil lah sesuatu yang dah terhasil tahsirul hasil, maknanya dimana kau telah menghasilkan satu kenyataan kata Allah tu mampu lepas tu kau nak kata pula Allah tak mampu mana satu ni, Allah mampu ke tak mampu jadi dia lah itu. tu ha. ataupun terbaliknya satu kenyataan, maknanya Allah tu tak mampu, buat dia terbaliklah kenyataan yang mampu, orang dah menyatakan satu kenyataan, kata Allah tu mampu lepas tu kau kata Allah tak mampu pun lah berbalik kan ya? lah, kenyataan ni kau tadi dah terbalik maknanya kehasil dan hasil ataupun kalau tu lah apa ni, ya? berhasil dan seterusnya berhasil ataupun terbalik dengan kenyataan benar kau, kau kata Allah mampu lepas tu aku Allah tak mampu satu kan? maknanya soalan dia bahagian yang pertama tu dah berlawanan dengan soalan yang kedua terlaksa <coughs> soalan tu sebenarnya mampukah Allah untuk kita dengan batu sehingga Allah tidak mampu mengangkatnya. Itu macam dia kata, uh, mampukah Allah untuk lihat atau mampukah Allah untuk dengar? Mampukah Allah untuk cakap atau mampukah Allah dan Allah mampukah Allah untuk bisu? Itu benda yang satu wajib, itu mustahil di mana ada itu. Tak. Kalau Mampukah Allah menciptakan satu lagi Tuhan yang berkuasa macam Dia? Kita kata Allah tu wajib memiliki sifat wahdannya. Satu, yang dulu kata, -kata mampu tak Allah aa, lagi satu Tuhan seperti yang tak wahdannya? Tak. jadi tak adil begitu Dan wahdannya tu wajib bagi sifat Allah. Satu ese tu tak adil ni mustahil bagi sifat Allah. Nak lagakan perkara yang wajibnya mustahil tu boleh? Satu campur satu, boleh kan? Boleh tak satu campur satu naik dengan tiga? Boleh? Mampukah orang mengubah satu campur satu jadi dua kepada satu campur satu jadi tiga? Boleh tak? Ada siapa yang mampu ubah satu campur satu yang dah jawapan dia sedia kita dah dua nak ubah jadi satu campur satu sekarang, jadi tiga? Boleh? Dah terhasil lah boleh ni yang terhasil? Kita, kita dah terhasil semua nak tahu dua yang mengasihkan satu lagi jawapan Tertanya pada tiga Tertanya terbaliklah kenyataan yang satu Tertanya dua Tertanya terbaliklah Tertanya tiga Tertanya tiga Tertanya tersentangan Tak boleh <tuh> Bolehkah sesuatu benda itu bergerak dan diam Dalam satu waktu yang sama Bolehkah sesuatu benda itu jirim itu jisim itu bergerak dan Berdiam pada waktu yang sama Boleh? Hmm? Buku ikhwaqah satu jin. Kalau dah boleh kalau dia boleh, mana ini dia tak dia tak dia, kalau dia tak boleh, mana boleh dia boleh dia berbudi yang sama. Aska tak boleh bimbo. Itu lama ni Allah ni mampu kata wajib batu. dah lama tak mampu angkat. Akal tak entah macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam soalan masing dah, dah, dah tak dah betul <coughs> tapi kita <coughs> nak jawab secara ini lah. semuanya soal soalan yang tanya soalan tu dia maklumat terik semuanya dia nak tengok you know, tinggi mana orang yang mau nak jawab dulu dari masafah ke saya kan ada orang pandai bermain kata-kata kalau orang yang nak buat ni kalau kita tak insyaallah eh, boleh semua boleh re-explain Buat benda lagi. 5 Hmm. Dah boleh? Hmm, enggak betul. Satu satu. Lagi. Anis itu, pas kami uong, istamaa yang kami uong ni berasal kalau sami yasma'u semua tu mendengar, kalau istamaa tu dengar, dengar dengan bersungguh-sungguh, pas kami uong lalu dengarlah dengar bersungguh dengan bersungguh-sungguh Anis itu dari dia. Eh, hey, bukan salah apa? Sebenarnya salah satu daripada Nasihat juga berlaku dalam Semayang. Apabila Nabi baca surah dalam Semayang, sahabat juga macam benda macam ceramah, macam ceramah, macam majlis yang mu. Setiap surah yang Nabi baca tu nanti sahabat akan dengar, dia akan pondering, dia akan memikirkan makna-makna itu. -makna okay, lah. Kalau Azab, okay. kalau ni'mat juga, dia jadi kan macam semayam tu sendiri seolah macam satu majlis bersekirah Nabi baca surah Nabi kan baca banyak jadi sahabat akan mendengar apa yang Nabi baca tu sebagai satu nasihat dan Al-Quran pun Allah berkata Fas ta'amu lah tu, wakannya sebuah Nabi kata Fas ma'u, kalau dia baca malawah nanti faham Islam ni dia takkir, dengar-dengar bersungguh-sungguh diam situ dan senyap. Diam. Maksud dia ni dengar apa-apa, jangan -apa, baca apa-apa, jangan fikir apa-apa, dengar betul-betul. Dah senang banyak nah. Tu tak faham apa nak? Kita baca tafsir kita baca. Ha. Okey. Tu pasal pada dengar baca ka usulah No. Tu pasang, dengar orang-orang kata berusaha, kalau kita yang pasang, kita tak dengar Berusaha? Pasal perintah tu Perintah, pastanya, oh, buatan di situ Dalam subika, setiap perintah tu bermakna wajib Alam tu mana wajib dalam subika Serumumnya, setiap perintah tu jadi wajib Kita yang pasang tu, kita tak dengar kalau malangkan kita lalu, orang-orang pasang itu kita pun tengah sibuk mungkin nak ni Yang itu, di seperti biasa. saya Jadi kita sini yang pasang, kita ada. yang ada dekat kita sekarang yang paling dekat paling hampir dengan Allah tu Quran tu lah sebab Quran tu kalau Allah dia tadi, padir ni tidak ada dia ada awal dengan Muhammad kena penjara 17 tahun tu disebabkan dia kata kalau tak nak mengaku kata Quran ni maksudnya waktu Quran ni hadir dia yang baru sebab Quran ni padir sebab dia datang daripada ya. <tuh> selah sifat Allah kalau kalam Allah sifat Allah yang tadi. <coughs> Jadi yang, yang ada nunjuk dekat kita ni zat Allah kita apa? Ya zat Allah itu apa? Sifat Allah pun tak semua nampak ah. Sepatah dia tak ada. Tak semua nampak. Sifat Allah pun mazhar ataupun majal bagi sifat Allah tu tak semua nampak. Sebab orang dia ni nampak ataupun akh'al Allah lagilah walaupun kita nampak orang-orang sudah nampak yang kita nampak ni infial ataupun makhluk lah hasil daripada ciklat Allah dan infial ni habis lah, eh? benda yang baru benda yang baru tapi Quran ni datang ke zat jadi perkara yang boleh dekat dengan zat Quran ni lah dalam al-Quran tu kita tak rasa dengar tak rasa apa ni kata kebetan kan. <coughs> ni kan sama ya eh iza zikrullah wa dhikruhu sebut nama Allah kebetan apabila duniaat عليهم ayatul zaada bimana wa syarah al-quran meningkat makna ya. semna al-quran menikai makna ini gitu punya aturan pun tak nak Dan kita Tak boleh besar Nabi semangat sedang waktu Apa ni Seorang apa ni Kurais tu yang dia pandai Dia pandai berbahasa Mengubah sebenarnya Kita ingat nak kisah Yang masyarakat bila kau memang pakar dalam ini pakar dalam perkata-kata jadi kalau ayat awal dalam orang cahaya kata dia ada bahawa tu nak kata dia orang tu nak kata dulu ini pakar dalam perkata-kata buah habis-habisan kata-kata jadi bila lah. kau pergi lah bintul Muhammad dia tu nak buat kau kau guna ibu kau tu untuk kalahkan Muhammad <tuh> dia pun dia pun jumpa nabi <tuh> dia pun jumpa nabi dia, dia cakap lah dengan baca yang indah wayang orang masjid masjid dia pujuk nabi suruh ni nabi ngah bagaimana nabi dengar, dah habis. nabi cakap lah ni apa nabi cakap okay kalian nabi baca surah usilah tu cakap hamin usilah hamin hamin juga bibac ke baca, baca dia tak kira apa baca Surah Al-Rahman baca baca sampai ayat yang mana makna ayat tu kalau kau tak menerima maka kami akan datangkan azab sebenarnya kami datang boleh kaum had dan kaum Tsamud kalau situ pun kita duduk ni berarti nah bila ayat sampai ke ayat yang Nabi kata kalau kamu menentang kami akan turunkan azab ni azab yang akan kami turunkan ke kaum had dan kaum Tsamud dia boleh tutuplah dah tutup tu tak mampu je tak lah kena dia. dia bangun lewat tu macam macam macam, macam kena bukau macam dia balik, jadi orang kurang itu tengok dia balik apa dia jadi? jadi dari macam beraya sampai orang kurang ini, dia boleh jadi kan Oh, ni? dia pun kena bukau je kan dia duduk bu bu bu seluruh bulan-bulan dia tak keluar rumah kena kurang punya power, oh, awrah dengan syarat dibaca oleh orang yang hati betul-betul bersih yang imam yang imam punya orang pun yang warah yang hati dia bersih betul, dia baca quran dan kita pun hati kita bersih kalau tak nanya saya dah tahu saya normal jadi imam selalu baca surah esok pasti nanya Al-Quran Dekat dengan Allah, baca kurangnya-banyak. Cukulah kalau tak percaya. Baca rasa mungkin. Sahabat, majority sahabat seminggu sekali ketah. Majority sahabat. Ada yang boleh hebat. Lagi itu lah, tiga hari. saya Osman, lepas main syah, angkat takibis, main meter, Ustaz Fatihah, bangwaram, sebelum subuh, ketah. Satu rakan, saya Osman. Mati ibu tengok kekurangan.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 lima jus, lima jus, empat jus, empat dia tak dia mengiklip tu bukan dekat, dekat jus, dekat surah Barah <coughs> sampai Al-Isra, Al Al Al Al lepas tu Al sampai Al-Mahidah sampai Al-Tawbah lepas tu Al-Tawbah, binur sampai Al-Nahl lepas Al-Isra sampai Al-Isra sampai Perban lepas itu lepas Perban, Ashurah sampai Yasin lepas Yasin, Al-Fahad sampai Al, al fatah Muhammad, waktu kujiru asalnya tu, tujuan zir. Nih kalau pun saya malam aja tujuan zir, minggu fatah, minggu fatah, minggu fatah. Tapi dengan, apa yang mana saya pun tak mampu dia pelak pelak. Kan? Soi kalau pun dia, dia masih istiqamah dan tuntutan quran sekurang-kurangnya 2 tahun sekali khatam maknanya 6 bulan sekali khatam sekurang-kurangnya tuntutan quran kepada kita 6 bulan khatam berarti 1 bulan 6 bulan 30 jus maknanya 5 jus bulan. 30, bulan 30 hari bagi 5 jus <tongan> Tanda satu orang tu cinta pada Allah dan mesti cinta pada kalam buah Paling-paling busuk mana lah tak, tak boleh nak baca, ambil Quran Tengok-tengok Ya Allah aku tak boleh nak baca Sebab cinta tu Cukup sikit, dah tak boleh eh Sipu kenapa ni Sipu kenapa ni Selain Allah Sampai lupa kepada Allah Lupa kepada Allah Jalan Kita start بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونستغفر الله به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور امس ومن السيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله wah salat yang sedang rahman warahim wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rahman rahim innalladhina qalu rabbana allahumma istaqim lana qawlan 'alayhim wa lahum ihsanun salaamun alaykum Siar rahman lagi mana mungkin saya dapat Mana ilah Tuhan? Imam Sani berkata 832 juzah, 895 juzah meninggal. Eh, Hakikat Tuhan hule adalah yang wajib berwujud, wajib berwujud. Ia wajib bagi hukum akal akan kehujjatnya yang berhak untuk disebut. <tuh> cara amal barahin dan lain-lain macam ni. Kita tentang wujud kan? Yang wujud hakiki ialah Allah Allah ni wajib wujud maknanya setiap saat dan keadaan, saat dan keadaan itu sebenarnya makhluk dia kita kita tak nak kata setiap saat dan keadaan siapa saat dan keadaan juga pernah tak wujud. Saat dan keadaan ni pernah tak wujud. Pernah tak wujud, diwujudkan oleh Allah Saat dan keadaan pun Diwujudkan oleh Allah Macam mana kita nak kata Allah tu kena wujud setiap saat dan keadaan Maknanya <tuh> Wujud bila Bila bidayah Takbalah ya, ni hanya Tidak ada permulaan dan tidak ada penghujud Wujudnya Allah pulang balik Wujud yang hakiki Yang ada sekarang ni Kita ni diwujudkan oleh Allah Sejuta tahun yang lalu Kita tak wujud yang yang betul-betul wujud bila hori punya wujud dia kena setiasa wujud lah kalau dia, dia wujud sekarang tapi kita boleh tak wujud jadi maknanya dia pernah mengalami satu waktu dalam hidup dia boleh tak wujud jadi dia bukan wujud yang dihakiki lah diwujudkan <tuh> dan boleh dihilangkan, dilenyapkan bila masa dia oleh Allah Allah tu akan setiasa wujud tanpa hujung itu lah dia kita hakikat hakikat Tuhan ni adalah wajibul hujung wajibul hujung, wajibul hujung. wajib hujung bila-bila masa pun masa pun makhluk kan? Mana, bila-bila pun hujung lah tidak ada satu period of time atau satu keadaan ni Allah ni, tak pernah hujung tak ada itulah Tuhan kalau pernah satu ketiga masa ke satu Tuhan tu tak ada tapi dia Tuhan Dia bukan Tuhan, bukan Tuhan. <tuh> nampaknya simple lah dunia kan. Hakikat Tuhan cuma adalah wajibul wujub. mana masalahnya sebalik tu luas. Hal <tuh> ata ala insan in min ad da lam yakun shay'an malqura. datang kepada manusia satu waktu yang mana dia ni tak disebut pun dengan kan wujud tak disebut pun dalam nyato makhluk tidak pernah disebut pun manusia juta tau yang lalu ataupun puluh juta atau yang lalu dengan kan wujud disebut pun tidak manusia ni kan manusia tu tak ada dah <tuh tuh> <tuh> <tuh> faham eh imam al baijuri pula berkata makna perkataan Al-Ilah yang Tuhan adalah yang disembah dengan hak, yakni berhak disembah <coughs> oleh yang demikian maka, makna tiada Tuhan melainkan Allah bererti tiada yang berhak disembah melainkan Allah jadi Tuhan ni yang disembah Adapun berhala-berhala yang disembah pun Tuhan dia lah dipanggil bagi dia orang lah. dia Tuhan, dia menyangka benda itu Tuhan. Tapi Tuhan Tuhannya tak layak jadi Tuhan lah sebenarnya. Ambil uang eh, paling paling paling najis ke paling tak apa-apa. Kan? Ini bodoh wala orang-orang yang menganggap berhala itu sebagai Tuhan itu sangat-sangat bodoh yang paling bodoh macam mana ayat kau? Kasihia majlis alamatan selusia. Makna dan hakikat iman Imam Al-Ghazali 708 756 Hijrah. Iman adalah makna syar'i Iman dengan mana syarh Ia adalah suatu pembenaran. Pasti. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang disampaikan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ia perlu diketahui secara dorruri. Iman ni pasti kita membenarkan Beriman berarti membenarkan Benda yang kita tak nampak Tapi kita membenarkan Allah tak nampak, malaikat tak nampak Azab tubuh tak nampak, bidang-bidang tak nampak Tapi kita membenarkan Jadi Kita membenarkan sesuatu yang tak nampaknya Iman Kalau dah nampak, dia tak mengiman lah Nanti bila damas dah mati Bau dia sebelum mati lagi Masa dah war-war, war-war, baru baru Baru baru dia bagi masa, Dah lepas Nyawa dah sampai ke Masa tu dah terbuka lah Allah dah tampakkan lah alam gait tu Yang mana yang jasad kita menjadi hijab Terima kasih kepada alam gait tu waktu Sama termah nazzah tu Allah dah buka lah Waktu tu lah fira'on dia mengucap Waktu tu lah fira'on dia seislam ucap ah fikir sini meleleh benda dah nampak aku tak Iman, dia bukan mengimanlah dia tak berimanlah iman ni tanpa waktu membenarkan sesuatu iman salah imanlah jadi membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi beliau wahaga kita ada Allah dengan gerak gerak adik-adik tahu tak ni kan kita pun membenarkan berarti kita beriman Dan, secara doruri secara pasti tak ada ah ya betul pasti hmm? Hmm, mantap yang mana dia 90 dicegah di sisi server. Oh. Menunggu jelas. Kepada empat ini. Al mawaqi walima wa layyihi yujuzatu bi man azza al-'amum. Ketuk pada tanya iman lah hati, jadi beriman ni di dalam hati yang mentastik ni, perbuatan hati. Jadi ada kan di sini kau ini, Ini iman ni perbuatan hati ya. Begitu juga dengan Melafazkan syahada adalah sebahagian dari iman yang menjadi ulama. Bila berlaku dalam hati membenarkan, jadi satu, sudah tahu. Benda yang di dalam hati Kita membenarkan Di dalam hati Siapa yang tahu Maka perlu dilapaskan Syahadah Begitu juga dengan Melaparkan syahadah adalah Sebahagian daripada iman menurut majoriti ulama Jadi orang ulama kata Melaparkan syahadah itulah tanda iman Hati dah percaya dah Dah membenarkan kita nak buktikan kebenaran tu kan betul-betul dah orang tu nak buktikan segala yang nak buktikan ya kata-kata serta dalam hati saya tengok betul tu tinggal luar orang kita <coughs> mana yang apa yang ada dalam hati tu nak dibuktikan perlu dinafaskan maka itulah orang-orang -Mak kita melaksanakan syahadah adalah sebagai ibadah membuktikan keimanan kita dengan melafazkan syahadah kalau waktu dia beriman macam mana sekalipun tapi dia tidak melafazkan dengan syahadah maka kita tak terima dia punya iman. kita tak anggap sebagai orang beriman maka kita tak dia Melayani dia seperti oyang beriman atau Islam tak kita lebih baiklah bila dia mati dia tanam dalam kubur bakar faham ya tidak mau melafazkan dia ya syahadah bukti kepada iman dia lah tapi kalau dia melafazkan syahadah, tapi dia tak beriman dalam hati dia Itu munafik, kan? oh, munafik. Tapi kita kena dia macam orang Islam Kita tak lagi baik, bohong ni tak, tak beriman ni, kita sahaja je Tak boleh, once dia melafazkan Melafaz syahadah tu, kita dimetrik dia as orang Islam Walaupun hati dia tak beriman, tapi itu nanti antara dia dengan Allah di akhirat Adapun amal soleh adalah buah daripada keimanan itu sendiri bukan termasuk daripada ikhepati iman itu sendiri ini berdasarkan dalil uh, banyak dalil-dalil nakli amal pula macam mana tadi dah tasir dengan Jopali. kemudian melapaskan dengan kawli, dengan syahara. kemudian mengamal pula dengan menggota jadi lama kata itu Amal dengan nafrih, ala amal dari jawarih ataupun beramal dengan kota ini bukan iman Tapi adalah intipati daripada iman, buah daripada imanan Ini istilah kalau kat sini, untuk iman atau apa Yang kata sekaulama kata iman tu hanya menggunakan hati cukup kadang kita tak boleh berimanan hati, dan perlu dilapaskan Kadang-kadang kita tak cukup, dia, kena, dia perlu dibuktikan dengan amalan, keperkuatan juga Pasti lebih. kemudian ikhlas berlisad dengan amal dan de jawaret jilinan atau jawaret tiga-tiga perlu itu yang masyur dan kita selalu dengar kan tapi istilah berlisad dengan orang orang kata tak perlu kalau itu, misalnya, dia hati dia beriman kemudian dia melakarkan syahadah semua hidup tak pernah semayang pun dia tetap beriman selagi dia tidak membuatkan perkara-perkara yang membatalkan keimanan dia dia orang kata takde, mesti kena beramal, dia mesti kena sembahyang, kena puasa, zakat yang wajib, dia kena buat. Kalau dia tak buat macam tu, walaupun dia melafazkan syadah, berarti dia bukan beriman. Dari situ silap ulama. Yang mana satu yang betul? Bukan, banyak. bantuan. Bukan. Bila. Bagaimana orang naik? Tasdik mempercayai atau membenarkan itu merupakan hak minimum kepada uh, seseorang untuk berpindah daripada kekufuran kepada keimanan Maknanya paling, paling minimum tasdik uh, dalam hati kena percaya dan membenarkan Maka dia pun itu, itu, itu berlaku dalam hati dia maknanya dia telah berpindah daripada kekufuran kepada keimanan dan menjadikan orang tersebut bukan dari kalangan mereka yang kekal dalam neraka. Dan dia apa firman Allah Subhanahuwataala, "Ulika katab fi qulubihimul iman." Artinya, mereka adalah orang-orang yang telah Allah tanamkan imanan dalam hati mereka. Jadi, mana iman, iman itu di hati? <coughs> Al-Mujadalah ayat 22 firman Allah semula lagi wakil buhur mud memainkan beriman maksudnya padahal hati mereka hati tetap tenang dan beriman jadi paksa untuk melafazkan kalimat kufur. dipaksa dipaksa untuk urta dipaksa untuk melafazkan kalimat syirik dan kafir tetapi hati dia tetap beriman walaupun dia tak beriman karena itu nanti kisah sama-sama ada 10 ayat Al-Quran ni Dia dipaksa untuk melapaskan Melapaskan kafir Tapi pada hari dia tak terima Maka dia tetap Dia anda beriman Terdapat jika banyak ayat Al-Quran Dalam Al-Quran yang Menggandingkan perkataan iman dan amal soleh Sebab tidak ayat dia sebut Maksudnya dia sampaikan dalam ayat Al-Quran Kepada mereka yang beriman dan berbuat baik Al-Baqarah ayat ini. Iman yang digandingkan selepasnya dengan perkataan amal soleh menunjukkan bahawa kedua-duanya bukan satu hakikat yang sama. Kedua-duanya yang iman atau amal soleh adalah maksud dan hakikatnya yang tersendiri. Pada asasnya amal soleh itu adalah buah atau hasil daripada keimanan. Kerana perkataan buah wow, yang bermakna dan dalam bahasa Arab boleh juga membawa Maksud tertih ingin ikut susunan dan dan dan dan maknanya saya satu persatulah lah beriman pastu beramal beriman dan amal jadi beriman pastu beramal tak mestinya mesti, beriman mestinya beramal maksud saya ni jadi munas munas ni nak membuktikan dan dia yang nak membuktikan iman tu hanya di hati Ini dia kata Dua masalahnya ya. Kalau itu walaupun dia tak beramal Sebelumnya dia boleh tetap beriman ya, Rasulullah SAW bersabda Yang bermaksud iman itu adalah Bahasanya kamu beriman kepada Allah Para malaikat, kitabnya, rasul-rasulnya Hari akhirat dan beriman kepada padat dan padat Sama ada baik, mohon buruk tadi sebaik iman muslim Jadi bila Rasulullah ditanya Apakah itu iman Rasulullah kata iman itu adalah Beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan seterusnya Ramli kata apakah iman? Iman mesti kena sembahyang, mesti kena puasa, mesti iman. Tapi dari kata itu. Jadi politi iman tu hanya di hati. Amal soleh adalah natijah atau buah keimanan. Allah SWT beriman Ta'ala berfirman, amanu wa 'amilus Maksudnya dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 25. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud iman itu ada lebih daripada 70 cabang. Malu itu sebahagian daripada iman Hadis Surat Muslim Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud Kebersihan itu sebahagian daripada iman Hadis Surat Muslim Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahawasannya Amal salat dan ketaatan merupakan nantijah Ataupun kesan Dan buah bagi kesempurnaan iman Keimanan Namun ia bukanlah termasuk daripada hakikat keimanan itu sendiri yang mana jika seseorang itu Tidak melakukan amal salih Menyebabkan dia, dia terkeluar daripada kelompok Orang-orang yang beriman Dan tergolong dalam kalangan Orang-orang yang kafir Berarti kalau orang itu Dia dah beriman dalam hati pun dia ber syahadah Walaupun dia tak semayah, tak puasa, tak zakat Dia bukan orang kafir Dia adalah orang ini. Iman yang pasti berdosa lah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani 773 hijrah 852 hijrah Penisyarah bagi kitab Sahih Bukhari, nama dia Fatbul Bari Alamak Syafi'i ha? 773 hijrah Lahir 852 hijrah Meninggal yang terkenal, satu lagi yang yang syafiq tu yang saya cakap tu Ibn Hajar al Yang tufah kan, kejap tufah tu Ibn Hajar al-Haythami Yang ini Asfarlani, yang ini muhadif Tapi permazad syafiq ini memang Memang Apa apa? Mazad yang mantap lah, cuma dia dah sampai tak mishitahid Ada seberapa perkara dia beristiad, Sebab dia dah mishitahid, wajib berisytiat tapi kalau baca syarah Bukhari tu, Ketubari tu, kebanyakan dengan akan terjih kepada Muzar Syafiq ni. Ibn Hajar ni. Amirul mu'minin fil Hadis, Tapi baik ni. Ada lagi satu yang lebih tertarik lagi kepada dia. Siapa? Lagi? Ada juga orang yang rasa dia lebih tertarik kepada Ibn Hajar. Ibn Hajar ni berlapas hadith, orang memang dulu ni yang sekarang ni ya bukan ni. dia memang hadis sampai bila orang kata Fakul Bari tu Masyarakat ni sini kata orang, -orang Masyarakat ni dia, dia pun dia pun sejaya juga dia pun tak berhati-hati kalau Masyarakat ni bila orang kanya tak buat syarah Bukhari ke dia kata dah ada Fakul Bari ni cukup lah tak perlulah nak buat syarah Bukhari lah. dia dah memang orang hajar dah buat Fakul Bari syarah Bukhari tu cukup dah tapi ada lagi nanti Imam Qastalani buat apa uh, ni <coughs> syarah Fathul Bari mak Qastalani ataupun padrinaini ma mazhab Hanafi lah buat syarah boleh bari dia juga apa <coughs> ni dia tulis dalam tilafatul Bari Fasalafu qalu huwa taqadu bi qalbi wa naktu bil lisani wa amalu bil arkan wa aradu bi zalika an amala kamalihi Maksudnya ada pun salah menegaskan bahawa Iman adalah keyakinan dengan hati Melafazkan dengan lisan dan beramal dengan anggota Yang mereka maksudkan dengannya Yang ini dengan perkataan amal dan anggota Adalah amal dengan anggota itu Adalah syarat kesempurnaan Iman Satu balik, jilid satu Maksudlah 46 Maaf kan, takkan ni apa tu Iman? Go. Untuk memasai iman ni. Tapi masih ada lagi lah Sebagai ulama' yang mengatakan Amalan itu termasuk beriman juga Memang Syafi'is ni pun kata pembahasan ni panjang pun Maksudnya orang kata berlata amal tu Tentang orang beriman sebenarnya Syahadah Syahadah ala ilahi wa'ala wa syahadah mahalam Sebab tu semua hidup tak terbayang Orang beriman ke boleh, pagi yang wasan. Islam lama tak setuju lah sangat, sangat sangat tak setuju ramai. Bistah. Ha, setuju. Tudung Tak akillah. Kalau sembahyang pun dah tak, Aku lagi yang lain boleh. Maryam pun Tapi dah Allah saja nanti jawapannya Allah jelah. Tu kan. Kita nak masuk ni lah, kita masuk second round, kita bahas panjang-panjang kenapa rumah, tak setuju ni. pengenalan ilmu tawhid makna yang tawhid disebut bahasa pengetahuan pengetahuan bahawa semuanya adalah satu Tauhid ni asal katanya wahada yuwahidu tauhidan. wahada mensatukan menesakan menunggalkan dia ada sorak wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid ni kata terbitan atau masdar Tauhid Mengesakan, mensatukan Dari segi bahasa Makna Tauhid sebagai Sebagai suatu ilmu adalah satu ilmu yang disusun Yang membahaskan tentang ketetapan Akidah-akidah agama yang diambil Daripada dalai-dalai yang diyakini. Maknanya eh, Tauhid Dari segi ilmu, maknanya ketetapan akidah Ilmu yang membahaskan Tentang akidah agama Islam Tauhid Tauhid, Resuluddin, Afidah Peri Ada pun langsung Tauhid secara praktikal adalah Mengesakan Allah SWT dalam ibadah Dengan ektikat Akan keesaannya Dari sudut zat, sifat dan perbuatannya Maknanya kita buat ektikat bahawa Zat Allah itu esa satu Sifat Allah juga esa satu perbuatan Allah juga esa satu Jo al mujairomi ala sanusi, bajuri, mujairi, bajuriyo. Asa asa yang muthahe, yang pertama skop pembahasan muthahe, kita skip berapa nih, eh? tak masuk masuk lagi cepat, eh? skop nih. Skop pembahasan muthahe, pembahasan tentang sifat-sifat zat ketuhanan dan sifat-sifat rasul sama ada yang wajib bagi keduanya, mohon yang mustahil bagi keduanya, perbualan tentang mukmin yang mungkin. Yang menjadi tanda kewujudan Allah dan pembahasan tentang Sama'iyyat Jadi skop pembahasan Muta'iyyat ialah tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah Juga sifat jais atau mungkin bagi Allah Dan juga sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib, sifat mustahil bagi Rasul Dan juga sifat mungkin ataupun jais bagi Rasul Dan juga nanti akidah Sama'iyyat Apa itu Sama'iyyat nanti terbahas Yang kedua, peletak Il-Muta'iyyat Allah SWT sendiri yang menyampaikan risalah Tauhid kepada para rasulnya untuk risalah Tauhid tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka pada asalnya Allah SWT yang mula-mula arah ilmu Tauhid melalui para rasulnya yang mulia. Ilmu Tauhid ni bukan baik-baik, bukan ilmu Syahri yang buat. Bukan? Ilmu Syahri yang buat, Allah sendiri yang buat. Ilmu Syahri dia kumpul-kumpul kan Allahumma talaqubiman, faklam an-nahula ilaha illallah. Maksudnya maka kita hula bahawa sesungguhnya tidak ada ilah, iaitu yani Tuhan yang sebenar yang disembah melainkan Allah. Surah Muhammad ayat 19. Risalah tahuin disampaikan oleh para Rasul Allah sejak Nabi Adam as sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dalam rangka untuk menyempurnakan kehambaan manusia kepada Allah. Namun setelah berlakunya perkembangan ilmu pengetahuan dalam kalangan umat Islam Timbul beberapa golongan yang sesat dalam akidah Lalu cuba merosakkan ajaran akidah Islam yang murni Seperti mana golongan Mu'atazilah, Jabariyah, Mujassimah dan sebagainya Maka lahirlah golongan ulama' yang kuat memperjuangkan akidah murni yang diputang oleh Rasulullah SAW Dan para sahabat kata Allah Mujmai'in dan menjadikan hujah dalam membendung fahaman-fahaman tersebut Golongan tersebut adalah golongan Al-Masyairah dan golongan al maturidiyah Yang mana kedua-duanya dikenali sebagai golongan ahlus Sunnah wal Jamaah, Suatu golongan yang mewakili majoriti umat Islam yang diakui kebenaran mereka oleh Rasulullah SAW Berdasarkan hadis-hadis mengenai As-Sawad Al-Azhar Setiap kelompok yang bercanggah dengan kedua-dua golongan tersebut dalam masalah akhidah yang usul bererti telah keluar daripada kelompok As-Sawadul al Al-Azam seperti mana golongan Mu'atazilah, Mujassimah dan sebagainya. Kedua-dua golongan tersebutlah yang mengembangkan perbahasan-perbahasan ilmu Tauhid dalam perbahasan yang lebih tersusun dan ilmiah sejajar dengan perkembangan ilmu-ilmu agama yang lain. Yang ketiga, nisbah ilmu tahid Dalam ilmu Islam Ia merupakan ilmu usul Atau asas bagi ilmu-ilmu Islam yang lain Kerana ilmu ini Membincangkan tentang sifat-sifat Allah dan para Rasul AS. Yang keempat Masalah-masalah yang dibahaskan berkaitan dengan Perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang Mustahil dan perkara-perkara yang Mungkin berkenaan dengan ketuhanan Dan kerasulah itu sendiri Sumber rujukan ilmu tahid Al-Quran, Sunnah dan Akal yang keenam, keagungan ilmu Tauhid Ia merupakan antara ilmu yang paling agung kerana ianya berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT dan para rasulnya AS Yang ketujuh, antara faedah mempelajari ilmu Tauhid Yang pertama, seseorang dapat mengenali sebagian sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT lalu berpegang dengan akidah tersebut Yang kedua, dapat memelihara akidah seseorang daripada faham-faham yang sesat seperti pahaman tajsid dan sebagainya. Yang ketiga, di dunia ini seseorang yang mempelajari ilmu mutahhid akan berpegang dengan akidah yang sahih yang menjadi kunci kepada kesempurnaan amal. Daripada kesempurnaan amal seorang dapat masuk syurga dengan kehendak Allah. Ha, ada nak tanya aidu? Simpan dulu, nak? Ini saya. Sumber rujukan maksudnya akan Sumber rujukan ni <coughs> maknanya selain daripada Al-Quran dan Sunnah jadi yang menjadi rujukan kepada kita tentang tahini ada akal sebab memang akal itu diciptakan oleh Allah untuk mengenal Allah kan Syarim lah kata jadi kalau kita nak membahaskan tentang sifat Allah ni, maka tidak akan bertentangan sama sekali dengan akal maka akal ni boleh dibunakan untuk membuktikan tentang Zal Allah sifat Allah, afa'an Allah dan sebagainya faham? akal juga menjadi, menjadi sumber lah sebab nanti kalau kita berhadapan dengan orang kafir orang bukan Islam nak membuktikan tentang wujudnya Allah kuasa Allah, nak pakai apa? pakai Quran hadis dia pun, bukan dia pun tak percaya Quran hadis kita nak pergi dari Quran hadisnya. Lah. jadi kita kena kena akal afala ta'tilun afala tatfakkarun afala tadhakkarun nahala begitu kan okay, pakai akar jadi maksudnya apa el mutahaddi teori dan amali betul <tik> lagi ah sikit ah. <tik> Sawad al al'azam majority umat Islam sawadul azam majority umat Islam Ah dia ada nanti hadis tentang sawal azam baca ke eh Ada hadis kan? Tak apa-apa kan? Sebelum tu ada tu eh? Tadi sawal azam Ha? Ubusat 6 Roman. Persurat 6 Roman. Ah, ha, boleh. Rasulullah sallallahu bersabda yang bermaksud sesungguhnya umat aku umat Islam tidak akan berhipun dalam kesesatan. Jika kamu melihat perselisihan dalam kalangan mereka, maka inilah kamu mengikuti as-sawadul azab iaitu majority umat Islam diseninya sesiapa yang terasing yakni syaz maka dia akan terasing dalam mereka hadis riwayat Imam Ajaz at dan Hans ini hasan menurut beliau saya yang Arab tu ya ngatakan Arab tu ya? Dia ada memang satu <coughs> pembahasan yang khusus untuk menentukan siapa ahli sunnah wal jamaah tu. Panjang batil kan sebab semua mengaku ahli sunnah wal jamaah betul? Dia berkata dia saudara kita dia pada seorang jemaah, kita berkata dia sunnah wal jamaah, Syiah berkata dia selain jemaah, semua kata dia selainnya. Ini macam mana nak? Nama bukti dia, dia pembahasan dia panjang melikatkan. Baca kita nampaknya hadis diri yang dalam ni An Anas bin Malik yapulu, Rasulullah yaqoolu sambil itu Rasulullah Sallam Sallam yaqoolu inna ummati la tajtabiyyu alad dolala faizar aytum ixtilavan faalaytum bissawadil amam. Jadi Anas bin Malik Rasulullah berkata sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallam bersabda sesungguhnya umat aku tidak akan berkumpul atas kesesatan. Sekiranya kamu melihat Berlaku banyaknya khidaf hendaklah kamu berpegang pada sawalul azam Jadi sawalul azam Dia pun macam majoriti Islam. Kalau berlaku khidaf Nanti maka kita pegang bermajoriti Jadi yang berpegang pada mazhab Imam Asyari ni Dia berdua lagi memang Sejak zaman Asyari sendiri Sampailah Sekarang ni Tiba-tiba baru-baru ni muncul kan Muhammad bin Allahab tu memperjuangkan kembali akhidah Imam Ibn Taymiyah dan sekarang ni masyal lah mungkin sekarang ni, tak tahu lah saya saya tanya orang, dia kata sehari-hari tu tak pun majoriti sekarang ni ke dia macam majoriti sekarang tak ada. Kan? <coughs> kalau majoriti pada satu satu masa tu pun belum, belum boleh dijadikan sebagai majoriti ni majoriti daripada dulu sampai sekarang majoriti semua bukan asyari kita ni fahas lah semua ulama-ulama yang besar-besar tentang yang berpegang pada mazak Syahri siapa jadi bila dalam ulama' yang masyur-masyur saya dah post dalam dalam, dalam grup kan tak boleh ha? sikit boleh sikit-sikit ha, tak dapat kan mula ni suara jalan kemulah ismail yakin dekat tu, depan ni ilia nak saya buktikan Anjing ke orang <guluh> <laughs> ni Dia dah nak nanti Ustadi jual buku ke lah. <coughs> <coughs> ha? dia Indonesia kan eh? Dia ulama-ulama yang rajin Dia ulama Indonesia Itu ulama kita yang rajin video kan Kawan-kawan buku ni malas ini yang banyak alam Indonesia ada karang-karang yang berharga harga lah dan dia orang pun yang, yang yang yang satu buah yang di Senawar Jemaah ni memang ter, terpeliharalah kita boleh tahu lah saya pergi di Senawar Jemaah saya pun bukan. Dan nanti ada lah nanti bawa ni semalam saya tengok ada satu post satu sesat kahwabi itu buku yang yang Beijing dong tu. Ah dia pandai depa kita post buku dalam luar ni depa post buku dia. Ada <laughs> juga kan dalam semua tu kereta-kereta menjadi nak masuk juga saya I amin mean, I mean. <laughs> buku tu baking lah. tapi dia baking secara lewat adil lah. dia, dia kata apa lah. dia macam tengah-tengah lah. nak kata puluh sana mentah, ada puluh sini mentah dia cuba nak mendamai lah kanan kedua-dua buku tu Okey, lah <coughs> tapi kita tu tak <coughs> yang mana. kita kan direkta kita lebat-lebat lebat tu minum kopi yang mana yang kafir bertentangan dengan akidah kita Sampai kita tahap kafir tu, tajisim tu, memang kita tak boleh tima, eh. Tak boleh nak kompromi lah Dan yang ekstrim, dia mengkafirkan kita tidak ikut Dia punya apa akidah uluhiyah lupiah tu dan siapa tak ikut tu kafir, kita tak boleh terima Tapi lah. yang lain-lain dia lebih hebat bagi kita Dengan purdahnya, nikap dia, jambut dia, berubah dia eh, Semayangnya, ibadat dia mungkin kat situ dia hebat dan tu. Tapi, kita kita kita naklah orang buang mikrofon jangan ni. Tapi kita punya sendiri pun dah dah okey. Kita punya pun lengkap dah. Cuma kita jangan maknanya kita tak menyalahkan dia secara total lah. Mana yang salah pula yang salah. Dan memang bukan kita boleh salah sikit-sikitnya yang mana perbelas perkara tu. Dalam furuq Kenapa pun kalau tak kisah lah, burung ni cabang kereta ni tak kisah lah Dia nak semayang, tak tangan kada-kada Dia nak betah sahur, dua-dua kanan ni, tak betah Itu tak patah semayang pun Yang masalah akidah ni Taji Sin dengan mengkaskirkan orang Dua tu yang fatal lah, yang betul-betul kita, kita tak ada diwas, tak ada kompromis Yang lain tu dia nak terkangkang ke, nak bergirai jai tu dia pasal tu Yang kita ikut lah Macam menggaduh buat tu lah Katilah akidah, kita, kita kena tahan betul lah itulah nak, nak bahas. Macam mana? Lah. Inilah teori ini kita bahas. Bukan di madah nak membuktikan juga yang kita yang ashar inilah yang apa ni dan Fatmazal itulah yang alhamdulillah jemaah pun kena perlu puasa panjang dia sebagai orang muslim ni muslim sekulah. Eh? Para sawal al-'azab. banyak lagi hadis-hadis yang yang semakna dengan hadis tersebut. Mana? Tiga dua Tiga dua Bismillahirrahmanirrahim Kewajiban mengenai Allah Seseorang hamba perlu mengenal Tuhan yang disembahnya kerana tanpa mengenal Tuhan maka ibadah dan pengabdiannya kepada Tuhan merupakan satu kebosongan daripada sebarang hakikat dan makna. Ia tidak memberi kesan kehambaan dalam diri seseorang lalu beribadah yang dilakukan tanpa mengenal Tuhan. Hanyalah satu adat semata-mata. Mana orang tak kenal Allah, sebab itu ada sebulan-bulan yang belum kenal Allah, tak disemayang. Itu satu pula golongan yang di kesempatan lah. Belum kenal Allah, tak payah semayang. Selagi tak kenal Allah, selagi pun tak payah semayang. Dan semayang tak diterima. Berdosa, macam-macam. Golongan-golongan yang ter- Kediru daripada Berarti lah, ya, memang Kewajipan pertama sendiri kena, kena Kenal Allah, awal-awalim, ma'arifatullah. Tapi kan berarti <tuh> Selagi tak kenal, Selagi pun tak payah semayang. Hukum tu dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah. Dah, dah, dah jatuh lah penuh-penuh dia nak buat penjahat dia nak kiaskan pada zaman sahabat, kan semayang puluh-puluh Kalau tahun ke sebelah sebenarnya ya? dia sedang arah kan maknanya, orang-orang awal-awal dia semayang kenal Allah dulu, betul betul, boleh datang semayang tapi kita, itu period dia lain period kita balik saja wajib semayang, kenal Allah dia tak kenal Allah ke, lah. itu nanti dosa dia yang lain kalau dia tak Cuba untuk mempelajari mengenal Allah, kita dah bahas dah. Kan? Orang yang mampu ada akal untuk mengenal Allah dia tahu dia tahu bahasa. Yang tak mampu, kalau dia. Maka seorang hamba yang ingin mencapai kemanisan dalam ibadah dan kelazatan iman perlulah mengenal Allah kerana hidup ni keseluruhannya adalah satu interaksi muamalah antara dirinya dengan Tuhannya. Lepas ni saya bahas insya-Allah, kenapa perlu kenal Allah beramal, keringat kita cinta oleh yang demikian agama Islam mewajibkan seseorang itu penyebab Allah, dengan ma'rifat mengenal Allah, bukan dengan kejahilan. maka sebarang cara untuk membawa kepada mengenal Allah, pada saat dia sangat digalakkan satu yang beribadat, beramal tapi dia tak kenal Allah jadi lain maknanya nak kekenangan tak buat pun dia tak rasa apa pun antara cara yang digunakan oleh sebagai ulama' ialah iaitu ulama' sufi adalah dengan mengenal diri sendiri terlebih dahulu kerana mengenal diri akan membawa kepada mengenal Allah man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu hadis ketuh suai ketah suai itu panjang puasa dalam kitab Al-Hawi, al, al fatawa Imam Ibn Bahas manja buat ni Sedap ni kan Tidak sesuai kan Tak bahas ni sekarang kan? ni juga, kan? Tak masuk masuk juga ni kan? Imam Ibn Siti Nabi Salam dia buat satu syair Tentang Man Arafah Namsahu Fafat Al-Rabbaru Allah Allah Memang dia, dia Pukul lagi je nak nak tu tu Dia buat kesimpulan ni kau-kau ni maknawi kata di setengah ada setengah lama kata dia di, bukan bukan hadis itu perkataan muas arazi so melayu orang permatasau nak lah ya nanti ya di depan abik ini tu. Namun dalam masa yang sama juga mengenai sifat-sifat keagungan Allah. Juga justru dapat menumbuhkan keinsafan dalam diri kita seraya membawa kita mengenal hakikat diri kita yang lemah dan hanya memerlukan kepada Allah Subhanahu yang Maha sempurna. Ini dibuat kesimpulan sekolah maksudnya mengenal diri buat mengenal Allah. Lah. Maknanya bila kita kenal diri kita ni lemah, maknanya kita ni perlu kepada Allah yang Maha sempurna. Dalam kesempatan ini kita cuba bawakan kepada para pembaca suatu manhaj mengenal diri sendiri melalui pemahaman terhadap sebagian sifat-sifat kesempurnaan Allah Melalui konsep sifat 20 Lalu dengan mengenal diri tersebut, seseorang akan menghayati suatu kemuncak tauhid yang murni dan merasai kehadiran Allah Yang tauhid amali dengan bantuan Allah Maksud sebab dua kan? ni. Dia macam ni. Maksud dia kita malah yang tidak selalu bahas tadi kan akal tu jin nak wali misa, enggak yang Jadi kita maksud tujuan kita disiarkan untuk kenal Allah. Ada pun beribadat kepada Allah, mengamalkan perintah Allah itu nanti sebagai satu tanggungjawab saja sebagai menjawab sebagai hamba Allah Allah mewajibkan itu, itu semayang, itu semayang. Mewajib kita untuk semayang kita semayang mewajibkan kita puasa-puasa, kita tak orang-tutak orang tapi maksud dia tu untuk kita kenal sahabat Allah ada orang nanti dia jadi macam mana tau dia sibuk beramal dengan perintah Allah tapi dia tak kenal Allah dia tak sibuk dengan Allah ha, itu satu-satunya masalah ni dia lupa maksud Antara cara untuk kita berkenalan dengan Allah Kenal Allah Dengan adanya amal-amal Cima waktu kan Tiba-tiba ya Allah Allah buat azan Maka kita tengah sibuk kerja sebagainya buatlah urusan bisnes ke apa Maksud tu memang kita nak ingat Allah kan betul Sibuk kan kerja Tiba-tiba Allah ingatkan kita azan Eh Allah ramai tu Kita buat, cedera tinggalkan kerja kita ha. Ini jumpa Allah satu hari lima kali Allah panggil kita Satu hari lima kali Allah panggil kita untuk jumpa dia Kalau kita tak sabun benda tu buat diri kita tak kenal Allah Bos panggil kan ya? kita tengah sibuk macam mana pun Tengah buat kerja Tiba-tiba bos panggil boleh ke kita sibuk eh, lah bos ni apa dia panggil sibuk kerja tak nampak walaupun kerja kita buat tu memang bos suruh untuk company dia dia bos tapi kalau dia panggil tinggal lah kerja tu betul? datang lah Lalu kita tak nak jadi aku kata ini yang aku panggil aku tak tahu pun walaupun kita bagi alasan ni saya sibuk lah, bos bos yang suruh buat ni mana boleh saya sibuk tak? tak? tak? tak? cukup boleh kenapa orang? aku punya company yang sebuah kerja aku panggil kelas dia tak datang kalau alasan aku sibuk buat kerja yang bos suruh mana yang lebih penting? wala. Dia mesti bagi omega Allah subhanahu. Betul. Bila Allah panggil datang. Datang. Itu yang kenal Allah. Dan juga dia beramal kerana Allah sebab dia kenal Allah. Satu orang tu adalah ada cerita dengan saya kan. <tuh> dia cuba nak ngamam satu perintah Allah pasal ni. Pakai burdah. Tapi dia kata saya pakai burdah ni jadi saya jadi dia saya berpuda ni, orang, orang kata macam ni, orang kata macam tu Kawan saya pun lari daripada saya Akhirnya saya rasa tak selesa Saya nak mengamalkan apa-apa pun macam takut Jadi orang belum kenal Allah betul-betul Dia akan beramalkan sendiri sebab orang kata Apa orang kata Apa itu kata, apa dia ni kata Jadi dia pun Ini dulu juru masih cerah jadi dia kata nanti dia pergi, dia akan bila berhadapan dengan satu keadaan yang mana tak bagi dia pakai pundak, dia buka pundak Misalnya dia kerja kan, kerja company tak bagi pakai pundak Tak boleh, buka, tak ada bagian ekor Lagi pun buka Kek rumah lagi dah buka lah Di kerja Jadi dalam perjalanan dia keluar rumah tu, dia kata Saya tanya kenapa tak pakai kita kata segan Nanti kan takkan sampai dapat pergi, tiba-tiba dah buka pula kan, waktu habis kerja, nak pakai balik Nanti orang kata, kita boleh fitnah pula Manti orang kata, apa pula Orang kata, apa pula Orang tak, apa pula Orang kata, apa pula Jadi, bila kita beramal, bukan kerana Allah Kerana apa orang kata apa Maka dia, dia belum jadi amal ni Amal tu hanya jadi, jadi adat Kita nak pakai jubah, maksudnya Bukan tu lah, apa saja Semayang tu, kita macam, kita, kita, kita nak Azal, kita nak pergi semayang. Ada orang tu saya company saya tak pergi saya cuti, Mereka cuma lain. Mana saya nak buat ni? Jadi, Dia nak semayang tu pun, Dia bukan pergi Allah. Dia tak nak pergi. Apa Allah kata, Apa agama nak berlaku? Dia apa nak puang kata. Ingin jagi aku tinggal kan, Perlu buang kerja lah. Saya kata, Tak ada macam tu. Betul Nak mengamal agama tu, Dia tengok apa orang kata pun akan jadi, dia tak tengok Allah itu maknanya, telah masuk di sini nak beramal tu, kena kenal Allah tu orang yang berada, dia beramal dengan kenal Allah, dia tak kira dah apa berlaku pun yang bagi rezeki Allah yang jaga dia Allah, semua Allah bagi buang meja lah, nak buang meja bukan yang aku. Allah, aku yang berisikkan aku Allah yang rezeki, aku yang amal yang perintah Allah, Allah tahu dan Allah yang berisikkan aku, tu, tak kawal nak berisikkan aku Betul Sebab tu banyak orang gagal dalam minta-minta Allah sebab apa, dia takut Takut orang kata macam ni, takut orang kata macam tu Takut jadi macam ni, takut jadi macam ni Aku kalau tinggalkan waktu ni, mishmayam, bahawa aku marah, dia pun sesat Dia buang kerja aku, habillah aku Habillah aku Belum kenal Allah lagi tau Tu maksudnya kat sini, kerajiban mengenal Allah dia kata kalau waktu dia beramal tanpa kenal Allah Maka akan jadi satu adat Sebab tu Ibadah yang dilakukan tanpa mengenal Allah Adalah satu adat semata-mata Kita mengamalkan perintah Allah Ini kena ada rasa satu perintah Kita mengamalkan perintah Allah Ini sebab inilah perintah Allah Tengok siapa yang perintah Bukan tengok apa perintah Kita orang kenal Allah Siapa yang merintahkan aku semayang ni? Siapa yang perintahkan aku untuk Pakai pakai tutup orang ni? Siapa yang perintah tengok? Kenal Allah, kenal keagungan Allah, kehebatan Allah Allah yang uruskan aku Allah ciptakan aku, Allah bagi rezeki Allah datangkan segala galanya untuk aku Takkan aku beramal dengan perintah Allah ni Allah akan sia aku pun Betul? Tapi memang kita boleh Bila kita mengamalkan agama ni Memang Allah akan uji kita Pasti dan pasti Allah akan uji Bila kita mula nak taat perintah Allah ni Nak amalkan perintah Allah ni Allah pasti uji kita Bukan senang Kalau senang taat perintah Allah Semua lah uh, sekarang Kuruh ni tak perintah Allah Kalau mengamalkan perintah Allah tu mudah Semua orang dah semayang lah Semua orang tu orang Semua orang buat dengan benda-benda ni -benda dengan senang Bukan mudah Allah sendiri akan uji kita yang yang menimbulkan keadaan-keadaan bila kita amalkan perintah tu kawan kita lagi dia boleh kita kita mulakan pakai jubah bagi janggut kawan kita tak suka nak kawan kita. Siapa yang buat benda tu? Allah juga yang buat. Allah nak uji kita tengok. Oh, kena takut perintah Allah eh. Penat amalkan ni okey. Tengok, kita tengoklah. Mulai kita boleh mula boleh janggut pakai jubah, kawan lagi, kawan betul eh. Kau nak apa? Kau jadi tapak. Kau apa? Saya sendiri kena dengan kawan saya. Saya dulu pun Wah-wah sahaja kan Jadi saya tadi macam ni Kau orang saya yang lama-lama tu sekolah dulu Kami ada reunion tu ni eh? Yang kata Macam, kau jangan lah Kau lah Tak payah lah. Penampilan tu Tak payah lah. nak berlubah, janggut, kopiak Biasa-biasa lah ha, kan Kau nak sampai umur ni kat orang ni Kalau kau macam ni, pergi 1 hari Kau jumpa orang yang takkan macam ni, berjubah macam tu Orang pun tak selesa kan Orang nak pepah kau pun Macam segar, malu ada yang tak suka Pakai ni biasa lah kan bila dah, dah, dah boleh terima, boleh masuk Boleh dapat sama-sama ha, Macam tu, kau nak buat Sampai tu lah Kan pun tak Sampai dia tinggal macam tu Tak je tu orang yang dia hanya ikut akal dia Dia ingat yang ubah orang tu Kita punya penampilan Siapa yang ubah? Orang mana? Penampilan kita ubah orang tu Ha? mana dia boleh jaga, maknanya kat uang ni dia fikir yang logik ke? ikut apa yang logik menurut kalau tak ada kita amalkan ni yang berjubah sunnah Nabi, janggul sunnah Nabi kan? kita amalkan sunnah amalkan sunnah ke yang boleh boleh menyebabkan pertolongan hidayah pada orang tu berubah ke? atau kita ikut logik kita oh, pakai zaman sekarang Allah tak pakai jubah kita nak jumpa orang ke? Kita, kita nak campur orang tu buat tak payah pakai jubah, macam tu? dia tak yakinlah dengan dengan dengan di sebalik perintah Allah tu dia kasi dia loncing jugalah yang dia pakai maknanya dia, dia macam Allah adalah syirik lah juga kan jadi kita pengamal kami kita jangan takut siapa pun kita kena bermakna kita perlu orang dapat betul, betul kenal Allah Ada tauhid dan dia, dia amalkan perintah Allah dia, dia, dia tak tengok siapa pun dah ini perintah Allah Allah yang suruh aku kenal Allah tu siapa Kehidupan aku yang dalam nilaman Allah Kalau aku amal perintah Allah, pasti Allah akan bantu aku Tahu lah kita confident bagaimana pun Amal perintah Azad je tak boleh lah orang, kan Nak pakai purdah ke nak, nak, nak, nak pakai jubah tu, ke betul? Tak boleh orang kan? Sebab yang dia nampak ni perintah Allah Sunnah Nabi Memang Allah akan uji Ahasibanna sayyatu taqwa yaqulu amanah wahum la apakah orang yang itu menyangka dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji walakad fatanallazina min qomlihi Sebenarnya kami telah uji orang terdahulu setiap orang yang amalkan perintah Allah ini Allah akan uji dia Nabi sendiri sebelum jadi nabi al amin wa ya dipercayai masya-Allah semua sayang Nabi mula je bawa Islam apa tangus ada sihir gila majnun benda celah kena kena macam-macam tu -macam, tanda-tanda kita ni nak nak kita nak beragama mesti kita akan diuji kalau waktu tu dia amal agama seronok je kan tak ada apa-apa ni -apa, eh? agama ni okey okaylah eh? itu bukan agama tu Walau ntar jadi sunat ilahita berdila, kita akan mampat, akan sekali-kali memikirkan mampu menemukan sunat total itu akan diganti. Pasti kalau kita di amal agama, pertama sekali Allah kita uji dia cukup cukup Allah agama uji dulu, kita malah pada tahap kemampuannya. Betul, cukup kalau kita orang macam kita berubah, mesti orang tak suka, mesti orang ada kata orang cillu, orang macam-macam. Kawan sendiri, keluarga sendiri, mak sini, bapak sini, jiran, orang kampung, masyarakat semua sangkatul kita. Betul? Tak ada pun seorang, ada lambing seorang dua yang yang paham dia okeylah. Ini yang yang yang tak ada agama tu memang mistik dia. Patut, lain bila kita nak mengamalkan agama ni dengan beribadat ni, dengan bila kita kenal pada kita dah tak terkesan lain orang lain lah Selagi kita belum kenal Allah tu lah Bila kita beramal, kalau orang ni cakap sendiri, Kita buat apa yang Faham? Faham eh? Sa -sa Seluruh dunia tak suka Kita pun kita pegang kat perintah Allah Seluruh dunia boleh buat apa? Seluruh dunia maksimal menentang kita Kita, kita amalkan agama Pun kita kita teruskan apa dasar dune ni semua dalam agama Allah. Nabi Ibrahim surah dia dengan anak anak isteri dia. Mau tak ikut pun tak goyang pun. Kalau dalam mengamalkan agama kita masih tengok apa orang kata, tengok-tengok tu, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok ni kita pun ni, mana kita belum kenal Allah lagi dah. Sebab agama ni perintah Allah. Allah yang perintahkan kita untuk beramal beribadat, buat segala kewajipan. Ingat tengok orang orang. Tak kenal Allah lagi. Ya, lah. eh, maksud dikatakan sini kewajipan mengenai Allah tu maknanya eh uh, seorang hamba yang pertama sekali yang memulakan tu kewajipan mengenai Allah, seorang hamba perlu mengenal Tuhan yang disembahnya kerana tanpa mengenal Tuhan maka ibadah dan pengabdiannya kepada Tuhan merupakan satu kekosongan daripada sebarang hikat dan makna. Ia tidak memberi kesan kehambaan dalam diri seseorang, uh, lalu ibadah yang dilakukan tanpa mengenal Tuhan hanyalah satu adat semata-mata Satu ini tidak boring dia tinggal kan? ataupun orang tak, tu, tak suka tak setuju, dia pun tinggal dia kan? tak nampak dengan apa yang dia ni sebalik itu ada Allah macam yang saya cerita pasal ayah so, kan? ingat eh yang, yang jalan cikgu Mahmud suruh dia pecahkan mutiara itu kan kenapa kau pecahkan? dia kata aku kan tengok mana pecah siapa yang suruh jadi kita kena tengok siapa yang suruh bukan tengok perbuatan muzni semayah ke, tutup aurat ke pakai nikah ke, jubah ke puasa ke, zikir apa saja kita kena tengok siapa yang suruh sebab tu iblis ditendang oleh Allah dari syukur sebab apa? dia rasa perbuatan sujud berada di atas tu rasa hina dia tak tengok siapa yang suruh nampak? iblis ni dia hebat guru boleh manaikah tapi Allah suruh dia sujud di tanah sujud pasal apa dia rasa keperluan sujud kepada Adam binah Tapi dia tak tengok siapa yang suruh kalau dia tengok siapa yang suruh apa pun dia akan buat jadi kita amalkan agama ni kita tengok siapa yang suruh dan kita, bila kita kenal siapa yang suruh tu dan kita tengok siapa yang suruh automatiklah orang kata apa pun gitu, tak ada kita tak lagi tu dalam sana Kesian tengok Allah Tuhan, kita -tu, ketua-tua kita Ya Allah kesian, kita tak kenal Allah Dan akhir sekali Pasti Allah akan tunjukkan Lepas Allah dah uji Alhamdulillah bagilah al lepas tu Allah uji mula-mula je, -mula, ya. Nabi dengan sahabat Allah uji 15 tahun 13 tahun di Mecca 5 tahun di Madinah Sampai tahun hijrah 5 tahun hijrah tu, orang khayban Mula Allah tunjukkan, bantuan Allah Allah bagi Mula-mula lah turunkan bantuan malaikat dekat badan Itu bantuan pertama, bantuan yang lah baik 5,000 malaikat turun bantu Islam di perang badan ha, Itu mula tampak bantuan Setelah perang badan, tahun luar Pertama kedua hijrah kan eh? Mekah di bulan setahun, Allah, Allah tak tolong pun Bila kena buat bantu sumayah, kena macam tu Allah, Allah, Allah tak tolong pun Nabi kena balik ke ta'ih, Allah tak tolong pun Allah uji dulu, tengok dulu sampai yang kata mata Allah tak ada tuan kata yaqulul lazina aamanu rasulullah mata Allah ya rasulullah mana putera Allah ni mana putera Allah sampai tentu dah jadi sekali Kena seksa-seksa kena uji sampai mana ni bapa Allah mana sabar inna rasulullah karim tulah benarlah telah dekat Allah kena uji sampai tak macam kita kan rasa, ya aku dah beramal, ya semaya, aku dah ya, aku pakai ikat, pakai muda ni, mana Allah tak tahu aku pun malah aku kena tutup, kena celur, wah, langsung dengan orang lain gitu. mana Allah tak tahu tu sampai tak macam tu ni, ya Allah nak uji kita berjaya-berjaya lah. Nah, lah, dah berjaya, lepas tu Allah bagi ya Kaibah cuma Allah bagi, macam-macam harta kan, punan lagi, beribu-ribu, beribu-ribu ke, apa ha, ni mah zaman saya nama 2.3 dunia 500 tahun harta Raja Kaisar dengan Israel tu yang dikumpulkan sampai 500 tahun tu bergolik kita tun kan? dekat Masjid Anabawi seluruh dunia Allah bagi harta kerajaan ambil ya? jadi bilion kita dalam hidup ni kita nak kita mula kena kenal Allah betul amat dan berhentak Allah Dalam kadang kita kenal pada Allah dan Allah pada yang bersama Allah menguji kita cukup-cukup, kita berjaya lepas tu bahagian ya, kita tak apa dekat akhirat pasti berjaya dan macam mana orang ni dia tak mau kat dunia pun Allah bagi kat dunia tak mau kena umat 2/3 dunia baju 13 tampung ada presiden, presiden 2/3 dunia zaman sekarang presiden atau Perdana menteri atau raja 2/3 dunia pakai baju 13 tampung tampalan kita tak mahu, dia kata kalau benda ni satu kebaikan Harta yang datang kepada Islam ni satu kebaikan Pasti Allah tak pergi ke Nabi Nabi Muhammad Kenapa Allah tak bagi harta ni kepada Nabi zaman Nabi Nabi Muhammad Allah pergi zaman aku Ni berarti something wrong, nangis dia Oh sahabat nanya kena kenapa kamu nangis, ni satu kegembiraan Allah takut kan dunia kat kita sini, satu kegembiraan Kita kata tak, dia kata ini satu, kata, satu ujian juga ni Kalaulah benda harta ni betul ni bagus Allah dah bagi dari Nabi ni Allah dah bagi dia kat Abu Allah tak bagi pun Allah bagi aku Maksudnya aku tak mahu ha, Itu lagi hebatlah. Ha. lah Banyak Allah nak bagi pun Dia tak mahu Dia nak kat akhirat Insya ha. Allah. Ha. Faham macam tu kan ha? Minta maaf Ada lah, yang tersinggung ke apa ke Sebab tu Tauhid dulu baru mereka Tauhid kenal Allah Kau okay, nak tahu hukum Allah eh? Nak tahu macam mana nak Mengamalkan <coughs> perintah Allah Hukum Allah Dalam keadaan kenal Allah Oh lah beramal dengan confident. <coughs> Berduli apa orang kata 33 eh? Sebahagian yang wajib bagi Allah okay, Kita dah masuk dalam sifat 20 eh? Okay Sesungguhnya kesempurnaan Allah tiada kesudahan dan batasannya. Namun Allah Subhanahu tidak mewajibkan kita mengetahui seluruh kesempurnaannya secara terperinci. Kerana itu merupakan satu bebanan yang tidak tertanggung oleh kita bahkan tidak tertanggung oleh segala makhluk Allah. Sedangkan Allah berfirman la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Kita <coughs> jelaskan kan sini nanti kenapa kita baca sifat 20 lah sebab takkan Allah tu ada 20 je sifat ha, itu antara poin setelah kita lah nak, nak tembak kita kan 20 je sifat Allah dia tak faham kan sebalik tu sesungguhnya kesempurnaan Allah tiada kesudahan dengan batasannya namun Allah tidak mewajibkan kita mengetahui keseluruhan kesempurnaannya secara terpiji kerana itu merupakan satu perbanan yang tidak tertanggung oleh kita bahkan tidak tertanggung oleh segala makhluk Allah itu maha sempurna tidak ada satu orang pun yang boleh kenal Allah dengan secara hakiki melekan zat ni sendiri orang yang tak sempurna nak mengenal benda yang sempurna zat yang sempurna, mana boleh makhluk ni sempur kekurangan dan kekurangan dia punya gap between Allah dengan makhluk ni dia punya gap dia, ya Allah bukan ya Oh silalah bagi kesempurnaan Allah sifat-sifat Allah tu. Takde nak bayangkan. Nabi ada makhluk pun yang boleh mampu untuk mencapai untuk memahami kesempurnaan Allah tak boleh bagi pen Malaysia pun. Nabi sini pun tak boleh nak faham. Jangan kena faham tentang sifat azali Allah. Nak puji Allah pun tak mampu. La usni sama kan? ada malaikat atau sama asmaita tak sikit kan gitu aku tadi nak puji kau macam mana Tuhan ni layak dipuji macam kau memuji diri kau sendiri nak pun oh, nak puji tu belum lagi nak mengenal siapa Tuhan Allah semua Allah sifat macam mana nak mampu pun sini nak betul-betul ni jadi Allah hanya suruh kita kalau tak boleh dah mengenal semuanya kenal sikit-sikit cukup lah semampunya Jadi kita laika laika lillahi nafsa illa wa Allah tidak mempunyai kita dengan dengan di luar kemampuan kita lah. Maksudnya Allah tidak mempunyai seorang malaikat sesuai dengan kemampuannya Nak kenal Allah secara, secara kiki memang tak dapat eh? Tapi kenal sikit-sikit dah Semampunya Aduh 20 sifat Namun menurut para ulama Asyairah Allah SWT mewajibkan kepada kita hanya mengetahui dan berhentikan dengan 20 sifat yang wajib <coughs> bagi zatnya yang merupakan antara kesempurnaannya yang tiada batasan 20 sifatnya adalah sifat-sifat yang disebut oleh Allah secara jelas, secara jelas dalam Nasnah Al-Quran dan Sunnah yang Qat'i Qat'i itu pasti ya, eh? 100% tak ada 99.9% ada 100% Qat'i dari sudut isbatnya yang dirialkan secara mutawatir Mutawatir ni majoriti, kebanyakan, ramai mutawatir Seperti Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir Dan dari sudut dilalahnya, iaitu dalil Yang yang maknanya jelas tanpa kesamaran, iaitu mutasyabihat Yang tidak menyalahi hukum akal yang jelas Sebagian dari sifat-sifat tersebut, boleh didapati dengan jalan berfikir Berterasan seluruh cahaya berteraskan suluhan cahaya daripada wahyu seperti sifat wujud, qidam dan sebagainya manakala sebahagian sifat yang lain hanya dapat ditetapkan melalui perkhabaran wahyu semata-mata seperti sifat pendengaran yakni as-sama' dan sebagainya. Okey. Allah ni sifat ni, dia tak terbatas. Faham eh? Sifat Allah bukan 20 kan. Eh? Sifat Allah ni tidak terbatas. Dan sebahagian daripada sifat-sifat Allah ni Allah ceritakan dalam Al-Quran dan Hadis Dia panggil sifat khabariah Sifat-sifat khabariah Sifat-sifat yang diceritakan oleh Allah Ini Dalam Al-Quran dan juga Nabi juga dalam hadis Dan masyhurlah Nama dan sifat Allah ni 99 kan Ini memang baik hati kata Bukan 99 banyak lagi. Nanti kalau kita gabungkan semua hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat Allah dan ala kerajaan dengan Allah. <tuh> yang lebih sekatul ni. <tuh> Tapi yang Masyul pula 99 tu. Sebab nama ni mewakili sifat lah. Nama ni mewakili sifat. Nama-nama Allah yang 99 tu mewakili sifat sifat Allah. Yang Masyul 99. Tapi yang sebenarnya kalau nak campurkan lagi banyak lagi sekatul lebih. Memang baik haki kata. Jadi di dalam sifat-sifat khabariah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang sifat dia ni Ada dua jenis sifat Ada dua jenis sifat Yang pertama dia panggil sifat zat Yang kedua sifat af'al Sifat zat Yang kedua sifat af'al Apa tu sifat zat?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 Bida, dia dibuat. Tapi yang jelas memanglah ini ini, ini jangan jangan maksud saya namanya memang dia dibuat. Tapi sifat dia dibuat tu tak nampaklah. Kan? Jadi dibuat ke dia wujud sendiri tak nampak. Tapi salah satunyalah mungkin dia dibuat atau mungkin dia wujud dengan sendiri. Jadi ada setengah-setengah sifat tu tak nampak. Tapi ada setengah nampak ada yang o oh, jelas, warna biru nampak. Sebelum tu nak masuk lagi. Apa tu sifat tolak lagi Definisi sifat. Sifat tu apa? Sifat adalah sesuatu yang melekat kepada zat. Tidak boleh dipisah daripada zat dan tidak boleh berdiri sendiri tanpa zat. Itu definisi sifat. Sifat adalah sesuatu yang melekat bersatu ataupun melekat, bertempel apa lagi bahasa yang bersatu dengan zat tidak boleh dipisahkan daripada zat dan tidak boleh berdiri dengan sendiri tanpa zat contoh, nak keluarkan keras di bimbing, boleh? keras tu, kita keluarkan keras tu tak beri ha. boleh? keluarkan keras di bimbing, boleh? <tuh> boleh? Macam itu keras cakap, itu keras apa okay, yang keras? dinding itu keras tak boleh kita tiba itu keras sebab sifatnya tak boleh beri dengan sendirinya tak boleh kita cabut, tak, tak boleh sifat. mesti melekat pada zat dia perlu zat untuk dia berdiri dia perlu bersatu dengan zat itu betul definisi sifat sebab apa saya beritahu dia sebabnya Murtazila dia punya pembahasan tentang sifat lain dia, dia, definisi dia tentang sifat dia lain jadi kita dalam suna jemaah ini masuk sifat, sifat setia melekat pada zat dan dia tidak boleh berpisah dengan zat dan dia tidak boleh berdiri dengan sendiri dan macam tu tak dan dia bukan zat dan dia bukan zat nama negeri dan dia bukan zat itu sendiri sebab so, mutazilah kata sifat tu adalah zat itu ada definisi, definisi sifat kemudian sifat zat eh sifat yang ada pada zatlah satu lagi sifat afaal sifat perbuatan <coughs> sifat perbuatan Allah memberi rezeki, menciptakan, menahan rezeki, apa lagi? memberi azab, memberi nikmat. Apa lagi? memberi kemuliaan, memberi kehinaan itu sifat af'al bagi-Nya. Paham kan? sifat af'al. Jadi di dalam <coughs> dalam al-Quran Allah menciptakan tentang sifat-sifat Dia. Ada yang terdiri daripada sifat zat dan ada yang terdiri daripada sifat afa'al. Jadi yang akan kita bahas dalam sifat 20 ini adalah sifat zat, bukan sifat afa'al. Kita yang akan kita bahas tentang sifat 20 ini adalah sifat zat, bukan sifat afa'al. Sebab apa sifat zat ni adalah salam alam ciri-ciri ataupun sifat sesuatu benda tu satu zat tu ingin mengaku sebagai Tuhan, dia perlu ada sifatnya. Satu orang nak mengaku jadi Perdana Menteri Ataupun jadi Raja Dia kenalalah ciri-ciri dia Sifat-sifat dia sebagai Raja boleh dia mengaku dia Raja Betul? Jadi seolah-olah macam tu Maknanya untuk menjadi Tuhan Sesuatu zat itu perlu Ada sifat-sifat ini Kalau tak ada sifat seperti sebenarnya Tak layaklah jadi Tuhan Berarti bahan-handa untuk memegang Apa ha, lagi Lembu Gajak, patung tangan lapan tu Itu tak layak jadi Tuhan sebab dia tak ada sifat-sifat yang Akan dibahas dalam sifat 20 nanti Faham? Itu patut kita bahas Bahas sifat 20, sifat-sifat zat Yang akan dibahas dalam 20 Kenapa jadi 20, tak 13, tak 7 Tak 20, tak 25 Kan banyak kan, sifat Allah tu kan tak terbilang Tapi kita ambil Kenapa ambil 20, tak satu, ke 25 ke tidak lepas, kena kueh 20. Cuma ada sejarahnya juga. Jadi sifat 20 ni membahaskan tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang Tuhan tu nak jadi Tuhan. Secara, secara kasar, ya. Jadi Tuhan kena ada sifat ni. Kalau tak ada sifat ni tak layaklah jadi Tuhan. Dan tak perlu semua. Lah. Sebab tak perlu semua, at least minimum Kena ada 20 sifat ni Baru lain dari Tuhan, jadi kita ambil minimum je so, Kalau ikut kan, banyak lagi lah no, Tak ter tak lah, no, tak terhitung sifat Allah ni At least kurang-kurangnya Kena ada sifat ni, berulang biakal Tuhan Faham eh? Itu sifat 20 sebenarnya Sifat-sifat sahabariah yang mana dalam tu terdiri bersifat afa'al dan zat, dan bersifat zat itulah kita ambil yang minima untuk menentukan bagi seseorang tu, atau seseorang satu tu zat itu untuk layak, dia Tuhan juga <coughs> banyak sangat Tuhan kan? Nah, jadi kita rasa lah, kalau betul nak Tuhan nah, kena disifat-sifat ni, golong Tuhan setakat tu paham, sifat dengan zat afa'al Hmm? Tanya tanya, itu, pening? Ketua okay, nasi sifat Apa tu sifat febariah, apa tu sifat zat Sifat afal Macam mana boleh jadi sifat 20 Faham kan? Eh? Tanya ni lah <tuk> oh, seorang Perfisat <ke? tuk> Tak paham kata ni Sebelum nak masuk lagi mendalam lagi Lagi pening lagi ni. Dah masuk aja sifat 20 lagi, dia tambah pening Tak eh? Sifat Af'al nanti dia akan masukkan juga nanti Di dalam bab kudrat misalnya Dia akan sabkan nanti Dia akan sabkan sifat sifat Af'al ni Di dalam sifat ya, kudrat Ha Selama ni yang ada dengar Sifat 20, sifat 20 Dah faham apa itu sifat 20 kan? Uh? Faham lah? Apa itu sifat uh, 20? Asal dia bukan 20 <tuh> Sifat <list> 20 20 sifat yang wajib bagi Allah Para ulama al-sunna wa ini yani Al-asyairah telah menghimpunkan 20 sifat bagi zat Allah SWT Daripada dalil-dalil nakli yang qat'i Dari-dalil daripada Al-Quran yang yang jelas Bukan yang sama-sama lagi dah Qat'i ini jelas pasti <coughs> Serta dalil-dalil akal yang murni dan disokong pula dengan logika 20 sifat tersebut berdasarkan Dalil Qatai, Ad-Dilalah Dan Subut Maknanya diambil daripada Ad-Dilalah ni, pemahaman tentang dalil dalil lah Dan Subut ni tetap Bukan Maknanya main ambil ya. Namun Syekh Muhammad Al-Hashimi berkata Semua sifat-sifat Allah yang lain Merupakan cabang-cabang daripada 20 sifat yang utama ini ha, Jadi maknanya dia kata Kalau dah tahu 20 sifat nanti Maknanya sifat-sifat yang itu akan dia kita subkan lah, cabakkan lah Dekat tu je nanti Yang 20 ni kita main lah Main sifat bagi Allah Berikut adalah 20 sifat wajib bagi Allah Dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah Yang merupakan lawan Bagi setiap sifat yang wajib disebut Yang wajib diketahui dan diakini oleh Seluruh mukallaf. Fasal Pembahasan ringkas. Jadi, di dalam sifat 20 nanti dia ada bahagiri. Ini ada sifat nafsiyah, sifat salbiah, sifat ma'ani, sifat ma'anawiyah. Itu satu pembagian. Ada lagi pembagian nanti sifat jabar, sifat kohhar, sifat jamal. Pelang-pelang di dalam 20 nanti dia bagi nanti lagi daripada 4 sifat. Yang pertama sifat nafsiah yang mana hanya satu je iaitu wujud. Diri, sifat nafsiah sifat diri. Kenapa wujud itu diasingkan daripada sifat-sifat yang lain dijadikan sifat nafsiah sebab nanti ada khilaf di kalangan ulama Imam Ash'ari sendiri tidak menganggapkan wujud itu sebagai satu sifat Imam Ash'ari sendiri tidak menganggap wujud itu sebagai satu sifat Sebab dia kata wujud ini bukan sifat Wujud ini adalah keadaan bagi zat Bukan sifat bagi zat Sebab apa? Kalau wujud ni kita katakan sifat Bererti sesuatu sifat itu boleh disifati dengan sifat yang berlawanan dengan dia. Paham tak wah? Imam Syarif kata sifat ni apa wujud ni bukan sifat, wujud ni adalah keadaan pada zat. Kalau kita anggap wujud ni sebagai satu sifat, Imam Syarif kata, maka pastilah dia ni boleh disifati dengan sifat yang berlawanan dengan dia. Contoh, sesuatu zat tu keras, jadi kita boleh kita boleh juga mensifati dia dengan sifat yang berlawanan dengan dia tu, lebih lembut tapi wujud ni dia kata kita tak tak boleh mensifati sesuatu zat tu dengan sifat yang berlawanan dengan wujud berlawanan kenapa? macam mana dia kata, dinding ni tak wujud dinding ni tak wujud boleh kan? saya nak kata dinding ni ada, dinding dia pun tak wujud berada. faham tak? Dinding ni wujud okey, Setuju kan? Betul tak? Dinding ni wujud Kalau lawannya Dinding ni tak wujud Ni kau kata ni tu ada kan? Dinding ni tak wujud Macam mana benda yang tak wujud Kau kata dinding kau tunjuk dia tak wujud Faham? Jadi masalah kita wujud tu bukan sifat Memang asyarish ni kata dia adalah keadaan zat ha, Keadaan zat tu benda ini Wujud Bukan sifat, sebab sifat ini dia mesti ada <coughs> dia Mesti boleh disifati Dengan benda yang berwarna. Tembul Keras Durus, ha, bengkuk, lurus, bengkok. Bimbing ini lurus, bimbing ini bengkok. Sebab ada sifat, sifat satu yang boleh disifati Nak masifati Dengan benda yang tak, tak ada jalan. Bimbing ini tak wujud Padahal kata dinding ni tu, ada lah dinding, sebab tak pujukkan lah Jadi, macam ni tu bukan sifat Tetapi Imam Fakhruddin Al-Razi Dia kata, kita anggap jelah lah, sebagai satu sifat Untuk memudahkan, menyusun sifat-sifat Allah ni, supaya senang Nanti kata, sifat kita tak berada sepuluh dua kita baca satu sifat, ah 19 sifat satu keadaan Kan pening memang ni jadi Imam Fakuddin Al-Razi kata ang Anggaplah Wujud ni sebagai satu sifat Dan namakan dia sebagai sifat nafsyah Betul dia satu je sifat nafsyah itu. Sifat diri Jadi keadaan diri lah, keadaan zat tu sini Jadi Bikwar uh, menyokong dengan Imam Syari Dan memudahkan juga Anggap sebagai tu sifat Anggap sebagai tu sifat Tapi namakan asing, special Sifat nafsyah Waktu sifat nafeni satu je wujud. Kalau itu. So? Bererti kalau Imam Asy'ari ni dia dia datang dia, dia sifat dia 12 semacam Asy'ari ni. 12 ni. Bukan 20. Asal 12, saya was. Yang kedua sifat salbiah. Sifat salbiah ni adalah salabah mencopot. Ah ha, bahasa Melayu pun mencopot. Sendollah. Menarik Menghilangkan Menarik Menggugurkan Apa lagi? Mencopot lah Ha? Kadang-kadang ada bahasa Indom tu Saya bercakap dengan nombak tau kan Saya dapat satu pasal tu yang mana Bahasa Melayu tak boleh nak menangani menang dia punya Bahasa dia Sesuai saya pakai bahasa tu je? Copot Copot Ha Sifat salbiah ni sifat sifat yang menafikan kekuranganlah. Kidam baqa' mukhalafatul wadid qiyam binafsi wahdaniyah. Bererti yakni kepala dia, yakni bahasa dia bahas hidup pada sifat dia. Maknanya salbiah ni ingin menghilangkan sifat kekurangan daripada azat Allah. Jadi menetapkan kidam kepada sifat Allah ni bererti ingin menghilangkan ataupun mencopot sifat Allah yang yang ada permulaanlah. Lawan dia, tidak lawan dia. Tidak lawan dia? hadis baru. Jadi untuk men, men, men, men, men, men, men, men, men mencopot ataupun menafikan bahawa Allah ni wujud baru kita ni tak ada tak ada permulaan. Wujud tanpa permulaan. Jadi kita bahas. Jadi untuk man men, men, menafikan bahawa bahawa taklik ada permulaan maka diwujudkanlah sifat-sifat salbiah iaitu tidak baka dan seterusnya. Paling kan? misteri bahasa salbiah ini ingin men, men, men, menafikan kekurangan dalam gurur kita kan? menafikan kekurangan. Yang pertama tidak ada permulaan, baka tiada penghujung, mukhalafatul lil hawadith berlawanan dengan yang baru. Ataupun tiada persamaan dengan selainnya Mukhalafah ni Berdentangan Nil Hawalis dengan yang baru Kedatuh jaman sederah Saya beri jaman Mukhalafah tu Nil Hawadis bertentangan dengan yang baru Dia beri di situ Tiada persamaan dengan selainnya Kemudian Berdiri dengan sendirinya Tanpa bergantung kepada Haraj Tempat haa, Kat sini aja kita dapat poin lah Allah itu kia mau binafsi bukan kia mau hu alal arash kia apa lagi pisawa ha? pisawa kemudian awalnya keesaan lawan ditauku kemudian sifat-sifat maha ni kuasa apa ni mempunyai mana sifat berislam Kudra, puasa, iratah, berkendah, ilmu-ilmu, hayat, kehidupan, sama, pendengaran, basah, penglihatan, kadang perkataan Setiap satu ni kita gambarkan paham nanti Kemudian sifat maknawiyah Tepat dulu Masyarakat aku tadi semua orang yang baru buat Khalzad berkaitan rapat dengan sifat ma'ani Iaitu kauhukau juga Tepat dia itu tu, terperang ada hubungan tu Kaunuhu Qadirat Iradah Kaunuhu Muridan Ilmu Kaunuhu Aliman Hayat Kaunuhu Hayat Kemudian Samak Kaunuhu Semian Kemudian Basar Kaunuhu Masiran Kalam Kaunuhu Mutakaliman Ia ada hubungan Bagi sifat Ma'ani dengan Ma'awiyah ni Bermaksud Allah ada sifat Nanti kita balangkan lah ni saja dia Allah tu punya sifat berkuasa dan dia sentiasa berkuasa sebab kadang-kadang pada -kadang, waktu manusia kan, dia ada sifat melihat, dia tahu semua melihat tapi kadang-kadang nanti -kadang besok mungkin dia akan tak boleh melihat gabun betul-betul, boleh jadi akan datang orang-orang war dulu lihat, orang-orang dah tua dah buat gabun ada mata dah, mata tak hilang, mata tetap ada tapi kan sampai tu keadaan ni tak dilihat ha, Itu tak menafikan lah Maksudnya Allah ni Kau kawan, kawan ni Allah tu sentiasa melihat Ada sifat melihat dan sentiasa melihat Tak ada satu masa yang Allah tak dilihat Tak ada Faham kan? Itu sifat ma'awiyah ni menguatkan lagi sifat Ma'ani <coughs> Jadi darah sikit Sifat 20 ni <coughs> Kenapa jadi 20 Sifat <coughs> 20 Imam Al-Syari dan Muhaqikim berpendapat bahawa sifat Allah yang wajib diketahui jumlahnya ada dua belas terdiri daripada berada lima sifat salbiah dan tujuh sifat ma'anih Jadi Al-Syari asal lah, dia kan pengasas Jadi dia kan menganggap wujud tu sebagai keadaan, bukan sifat Kemudian lima salbiah dan ma tujuh ma'anih Maknawiah pun Imam al tak? belum belum dia belum maghrib dia lah Bukan betul Kemudian datangnya uh, ulama-ulama Asy'ari selepas tu Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Haramain, Imam Al-Razi berpendapat bahawa sifat Allah yang wajib diketahui ada 13. 12 sifat sebagaimana pendapat yang pertama dan ditambah lagi dengan sifat wujud itu jadikan satu sifat. Hafsiah. Jadi 13. <tuh> Sebab Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Haramain, Imam Al-Razi ni semua ulama Asy'ari. Kemudian datang lagi Imam ha, Imam Al-Maturidi ni yang sezaman dengan lah, Imam Masyari Tapi dia kan Al-Nafi ah, punya ni Kemudian Imam Sanusi dengan Imam Bajuri Imam Salusi dan Imam Bajuri ha, imam lah, imam Sanusi, imam lah Berpendapat bahawa di, Semuanya ada 20 sifat Bagi Allah ada 20 sifat, 13 sifat sebagaimana yang, yang pertama dan kedua Yang tadilah Imam Al-Bakalani tadi Kemudian ditambah lagi dengan sifat Maknawiyah Ha, tambahan daripada Sifat, ya, sifat Mak ni jadi Sifat Mak Awiyah Itu asal sudah, lah Mula 12 jadi 13 Buka jadi 20 Yang kata 12 Mak Syari Dan Muhammad Kikin yang lainlah, Yang tambah lagi satu Jadi 13 Imam Abu Bakar Adabakidani Imam Haram lain Dari Imam Ghazali Dan Imam Fakalin Al-Wazi Kemudian datang lagi Imam yang mau tak akhirin Imam Sanusi Imam Bajuri, Tambah lagi 7 Jadilah 23 Ha. Ah. Cuba buat. Besok binamana nak lupa nak masuk pak sifat pertama wujud. Tak ada ada soalan tentang sifat 20 ni. mazhab-mazhab syafi'i kan, ulama syafi'i kita tak aluh bantul-bantul lagi di, ada kolokadir, ada kolokadir, jadi kemudian ditarjah dengan lagi boleh imam tu imam ni lah sekali, imam menawi lah jadilah akhirnya yang utama adalah mazhab sama lah ni, imam syafi'i buat akidah betul-betulnya imam bapak ni datang, imam haramai datang tambah sikit, imam razi tambah tu lah sekali imam saldisi pun kemas kan, jadilah 20 bermakna ulama'-ulama' ada sumbangan dia dia bukan makeup dia tu dia tambah sikit kan dia ini ini memang memang yang zaman moyi buatlah insya-Allah faham tak eh? ha Tapi ini teori lah kan? ha <coughs> <coughs> Ini dalam bab tu ada Satu yang kata Nabi melihat Allah Satu yang kata Nabi tidak melihat Allah Mahsyur di kalangan sahabat pun Khilaf benda ni, Setia Aisyah kata Nabi tidak melihat Allah Tetapi Buna Abbas dengan Buraairah dan lain-lain Yang lain -lain kata Nabi melihat Allah Dan dalam yang yang kata melihat Allah Waktu Islam Meraj ni pun khilaf juga Ada yang kata melihat dengan mata Ada yang kata melihat dengan hati Kat situ pun ada khilaf juga nanti jadi, kita lambat Alis-Nawajab, buat pegang budak-budak Ibn Abbas Nabi itu melihat Allah dengan mata Yang nak pakai call kata Pakai call setiap Aisyah pakai Yang kata baw, Pakai call kata Nabi melihat Tapi yang hanya melihat dengan hati, pakai Semua sahabat dia kata Pilih Dan pilih pun adalah ada lah Nanti dibahas Itu dalam bab dalam bahagian mana? Ini? ada dulu dalam bahagian yang dibahas ini. ataupun sam'iyah kan dibahas juga ni. akidah di dalam menentukan Allah apakah Allah itu dilihat ketika istirahat dengan itu pun akidah kan nanti kita bahas <coughs> secara ringkasnya tu lah ada filaf tadi yang ada istiahsyah ni kata bukan tak, tak tengok menambah kita tengok dan ada yang kata tengok pakai mati dan ada yang kata Masyur dikandangkan alesionalnya, mana tengok apa-apa tu? Okey? Semangat saya, Bisa <coughs> <itu, semasa, coughs> apa? <coughs> Ceramah ha? <itu>, haa? <coughs> itu, itu besar je, kak. Ini siri, tidak. Itu, sirinya, ini, kita tidak ada sebab patung. Kalau kita menarap, kita bersih kelahan, kak. Kalau kita tak bersih, Kemudian pembagian syirik, mana ni? Enam. Tak tahu ni ya? Oh, kita tahu lebih pas. Ada 6 pembagian syirik lah. Yang 4 tu yang pongsong. Maksa dulu, macam mana? Maksa dulu. lawan bagi kepada tentang syirik dan penyata tauhid. Tauhid lawan dia syirik. Dan tauhid ini hati, hati tak syirik pun hati. Tapi perbuatan itu menampakkan kesyirikan tersebut. Itu juga perbuatan itu membuktikan keimanan lafaz dan perbuatan itu untuk membuktikan apa yang ada hati. Itu yang dibahas tu, kalau beriman kalau dia melaksanakan syahadah dan dia beramal, berarti dia bukti dia beriman. Pun tak juga, mungkin dia munafik. Berarti dia tak beriman, tapi dia melakaskan kata beriman, munafik kan? Dan dia semayang dan semua. Itu dia kat syirik. Syirik ni, dalam hati. Jadi, kalau perbuatan-perbuatan dia tu memang jelas-jelas, seperti sembah batu, misalnya, kan? <coughs> kita panggil syirik <coughs> <coughs> syirik jali lah yang dipakai yang panah tu kan syirik yang jelas kalau yang tegas-rekas dia bergiru dia Jadi dengan syirik ataupun jadi dengan majazi hakiki dengan majazi jelas jelaslah perbuatan dia tu syirik ataupun lafaz dia mengatakan Allah sebenarnya Allah itu ada dua misalnya dia oh, kan berarti secara lafzi dan secara fact ni dia mengatakan dalam syirik yang jelas jadi syirik tu jelas Adapun pun macam dia berniatikat Dia mempercayai sesuatu tu Macam Kedai aku rezeki, Duit boleh datangkan kebahagiaan Itu syirik juga tapi syirik Khafi ataupun syirik majazi Yang Tersembunyi Seolah-olah dia menafikan Dan dia menyamakan Allah dengan duit Allah bagi rezeki, duit pun bagi rezeki, Allah bagi kenyang Makanan pun beri kenyang Jadi kat situ tak tahu yang nak ada dua benda yang beriginya Allah dan makanan. Allah bagi kenyang, makanan pun bagi kenyang. Dia. Allah bergantung kepada makanan untuk bagi kenyang, Syirik Padahal Allah tu dia kese dari segi sifat dan fi'al. Afal Allah, Ataupun qudrat Allah memberi kenyang begitu tak tak perlu bergantung kepada dia. sebab. Nanti dibahas dalam bab qudrat <coughs> dan <coughs> syirik khafi. Kalau minum arak tu, dia kata syirik Dari segi hukum syaraq, minum arak tu haram Di mana timbulnya syirik Apa ni Dari segi minum arak, saya tak tahu apa, -apa yang dia maksudkan Mungkin dia kata Seseorang tu maksudnya, dia Melanggar perintah Allah Maksudnya, Allah suruh apa ni, Kita taat hanya kepada Allah Tapi dia tidak taat kepada Allah Dia taat kepada nafsu dia Nafsu dia marah Jadi dia telah menyirikkan Allah dalam ketaatan Tapi dia telah ikut nafsu dia Dia pun minum marah buat benda lain Di situ lah dia syirik dia buat Allah ma'ala ya, ya, ya. ha. Syirik arwah ni Melakukan suatu amalan Kerana selain untuk Allah ha. Ha. Itu bukan minum marah, sembahyang pun Jangan-jangan ha. minum marah Sembahyang pun, ha. pun Kalau buat kerana selain Allah Nak menunjuk-nunjuk, jadi syirik Allah. Ha. Minum marah ada ke orang minum marah kerana Allah <coughs> ni buat kemaksiatan dianggap syirik, buat satu kemaksiatan tapi dianggap syirik. Jadi ngajar mana? Jadi tuh, ustaz tuh silap. Saya tak tahu lah. nak, nak komen, tak nak dengar full kan? Tapi mungkin lah, mungkin dia masuknya ni. Kita maknanya kita buat satu kemaksiatan, tapi kita mentaati selain Allah. Eh, kita yang Membangkang Allah, maknanya tahwin ini kan hanya pada Allah. Taat hanya pada Allah. Jadi kalau kita taat pada berarti kita telah mensyirikkan ketaatan kita kepada Allah, kepada nafsu kita. Nafsu kita nak keinginan nak menyuarak buat-buat buat benda yang tak elok, kita ikut nafsu kita, maknanya kita tak ikut perintah Allah, kita ada kita ada benda lain lagi yang kita kita taat, maknanya kita syiriklah sebab ketaatan hanya kepada Allah, kita tak boleh taat kepada selain Allah. Betul Allah warak. Faham tak? Eh? Ada lagi? BAH! BAH! BAH! dalam pelaksanaan syariat, syariat sirr zahir ibadahlah. Apabila kita diwajibkan sampai tahap kita dah wajib, misalnya dah baligh, berakal, mengkalahlah. Jadi sama ada kita kenal Allah ke, tak kenal Allah ke, maksud kenal Allah ni lainlah, bukan berarti kenal betul-betul macam ahli makrifat, ahli tasawuf kan. <coughs> Maknanya dia dah syahadah aja. Dia ucap je syahadah, mengaku je dia Islam. Terus wajib Kalau dia dah balik lah, Kalau dia dah balik Dia syahadah je Masa Islam ya, Terus wajib Dia semayan waktu Pergi pulang Ramadan Wajib puasa Dan apabila Walaupun dia hanya syahadah saja Tapi dia belum betul-betul <coughs> Kenal Allah kan <coughs> Dia tidak lagi Belum betul-betul kenal Allah je Kalau orang bawa puasa Islam Kita nak kenal Allah je Kenal puasa penyang <coughs> kan Tapi dia tetap diwajibkan untuk mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jadi apakah status amalan dia pada waktu itu dalam keadaan dia tidak mengenal Allah? Dari segi kalau dia melakukan berarti dia terlepaslah daripada kewajipan dan tak bersih. Dari segi apa ni kalau dia meninggalkan yang haram tu berarti dia terlepaslah dari ibadat? Apa ni dosa ataupun tanggungjawab. Tetapi dari segi nilai amal itu sendiri mungkin mungkinbeza. Satu orang yang semayang dengan kenal Allah Dengan satu orang yang semayang tak kenal Allah Nilai dia beza <tuh> <tuh> ah. Satu orang yang pakai jubah dan janggut disebabkan keyakinan dia kenal Allah dan kenal Nabi Dengan satu orang yang pakai juga ikut orang Jadi kualiti amal itu dia terjadi Beza atau 2 rakaat solat orang yang alim lebih baik daripada seluruh dunia punya orang jahil sembahyang orang. Orang alim yang kenal Allah sembahyang 2 rakaat lebih baik daripada sembahyang seluruh orang jahil tu dunia ni sembahyang orang. Apa dia jahil? <coughs> dia sembahyang busuk dia atau tak tahu yang mana yang wajib, yang mana yang yang, yang, yang batal yang macam dia buat sini tu tadi. Sembahyang ikut ikutan kan tak sama nilainya. Ampun lalu orang yang betul kenal dengan Allah, Allah Rabbat oh suruh dia sujud di arah Allah Taala. Oh itu Lain kan. Tapi secara syariat bila dia walaupun dia masih belum kenal Allah, baru-baru dia masuk Islam, dia wajiblah kena sembahyang. Kedudukan tu memang wajibnya sama je. Ya? Nilai dan nilai, Nilai ibadah tu nilai. Semakin so, kenal Allah Selainah rasalah buat ibadat tu lazat <coughs> Dan sebagainya <coughs> Apa cerita ni? Harap syak? Ha? Bapak tak tahu apa-apa? Takkan okay, cancer? Tak payahlah Tak setengah-setengah Dia dah <coughs> Dia sangat ini Ustaz Abdullah yang cadangkan saya ikut je Saya tak, tak. Saya okey je Jadi ke tadi ke tapi Dia yang cadangkan dan dia dah siap lah Terima dia pergi faham jadi dia balik pun 6 tangan dia balik kot Dia hantar buah adik lah Jadi macam mana? Dia nak tolak? Gila Itu ayah kan Setuju kata nak tolak Bapak Isyak saya punya carangan terhadap Isyad tu sebab saya cuma saya tak nak mengganggu hidupnya solat tu je Maghrib dengan Isyad tu saya tak nak mengganggu tu je Tapi ada carangan kat situ ada surau Jadi kita boleh azan dan semayam puji ma'ah kat situ Azan di situ, satu azan betul kita namat ke semayam Yang penting azan secara solat secara puji ma'ah, tepat azan dia azan kat tapi lebih banyak lagi di masjid tak tahu lah kukul dekat area tu ada masjid dekat-dekat ni mesti tu ni tapi Ustaz kata ada tapi nanti jalan lagi nak u balik nak pusing balik sebab dia lukan dia tu dekat tapirah tu bawa kan ni, tapi bila kita pusing tu nak pergi nak tak ada pusing balik boleh pusing balik tak ada masalah tak ada masalah Ke... jauh sekitar lah macam mana kerana tu kita tolak ke maghrib sampai sana isyak kita semang isyak terus, -terus gitu. pergi ataupun sebab saya tak nak korang kumpulan masyarakat jadi kan kalau nak bertolak apa isyak kumpul kat sini maknanya pasal ni sampai maghrib pun hanya duduk kumpul sini masalahnya ni kan atau kan nak balik rumah yang duduk syaklah macam tu kan nak balik syaklah jadi datang balik kompandan betul? macam kena kita nak bergeras cepat-cepat ha? -cepat. <tuk <tukulamaya> <tuk <tukulamaya> Satu, lagi satu, siapa yang tak ada transport? Kan, kan? Siapa yang tak ada transport? Tidak ada kenderaan. Kita nak rih ni, kita mesti tum tum tumpang-tumpang-tumpang kan selit-selit kan. Kalau dah bajet ni, kalau yang mana tak apa. Siapa yang dari segi ongkos leh nak, jangan tak ada masalah. <tuh> Boleh. Kalau alasan kita tak ada duit tu jangan lah. tak lah. Jangan takut, datang. Banyak toki-toki sini. Toki-toki minyak lagi duit. Boleh? Boleh. Tak boleh semua pian ni. Transport ada masalah, duit pun ada masalah, datang makan ni. Sini gaduh. Ha. Siapa yang dalam surat ni? Semua dia semua ni. Semua dia dalam surat. Adik pentingnya yang pentingnya ini. Ha. Siapa yang tak dia kada? Okay, okay, siapa yang tak nak pergi? Tak pergi. Kerja. Bagi kampung Bagi kampung Oh, Farid Ha? Bagi Allah. buat anak saya boleh Hah. Tak apalah, dia tak wajib lah Siapa nak pergi-pergi, tak nak pergi ada hal tu tak, tak risau Cuma kalau yang pergi ni, saya kita uruskan ni supaya tak kurang kabur jadi gigang kan eh? ajak pergi, lepas tu cari gigang ya, haa, ya. makna gigang, lah. hilang kan tempat saya sendiri malah tahu tempatnya tapi belakang yang pandangan saya, pandang saya tahulah <tuh> <tuh> <tuh> ha. yang ni semua okey? kena okay, ada evoksi? haa? ada orang rumah? Siapa yang tak, tak ada transport ni? Boleh saya, saya ada kosong lah, saya boleh buang dalam 4 orang, boleh? Naingan saya Siapa yang naingan saya? Kalau <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> oh, semua ada kenalan ni? Eh? Oh betul lah kan, ya. datang dulu, okay, lah. Sila, nak bergerak bila? Bersyap, Pak Maghrib <coughs> Cepat Isyak saya orang nak duduk di sini pasal Duduk di sini di rumah maghrib Duduk sampai Isyak Lepas tu baru bergerak Amor ni ya, kan nak makan majlis lagi? Bahasa... Ataupun e aa, Siapa yang nak balik e dulu ada hal Lepas tu nak jumpa kat sana pun boleh Siapa yang nak tunggu Sanggup tunggu pun boleh Cuma kita nak set Beberapa kita nak jumpa kat sana Saya dia terpikir Kita lepas maghrib kita gerak Kita semayang kat sana Lepas tu Lepas semayang tu Bukit e semayang Kan? kalau kita tunggu isyak kat sini, kesihatan kurang lama yang yang menunggu tu kan, eh, tunggu jauh-jauh tu <coughs> ya, nak balik tu <coughs> ya, nak balik dulu, tak boleh balik tu mandi-mandi ke apa, dressing untuk make up sikit <coughs> yang nak bawa rumah ke apa, tu, boleh tak buat nanti Ustaz Abdullah akan, akan bawa rumah dia dan nanti beberapa sahabat kita kat sini, yang akan bawa rumah dia dia ada section untuk posturan lah akan ada lah nanti kapal nanti anak-anak untuk bagian sesion untuk anak-anak perempuan -anak semua ada nanti yang ustaz tu isteri dia dan sedari kita bahasya kan bawa semualah adalah lah dua tiga orang kan bawa isteri dia <coughs> jadi yang mana-nya tak payahlah dia nak bawa malam ni balik dulu nak pergi ambil pun boleh tak masalah ha? bawa awet <coughs> <coughs> ok minyak Pemagri. Um, kira masak. Baik. Masak. Pemagri kan? Okey. Pemagri. Itu eh selemah ini. Saya tak boleh. Saya magriq. Saya magriq dah hal. Saya pelincap betul lah pemagri kan? Pemagri kan. Ha? muslimah itu taklah dia ada dia punya apa ni catering sendiri. Bukan soalan. Bukan soalan. Oh, soalan? Ha, ada soalan. Siapa yang ada ha nak balik sekarang boleh balik eh? <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tolong tanyakan dekat ustaz. Ada soalan dari muslimat. Seorang motivator menggunakan ayat ini sebagai doa dan dan motivasi dalam sebenarnya Duit, duit Nama aku Dot, dot, dot Aku seru namamu Mulai hari ini Aku sahabatmu Duit Panggil lah kawan-kawanmu Bantu aku serta para kawan Serta keluarga Ya Allah Beri dulu Allah Makbulkanlah doa kami Apa hukumnya dan tim Duit, duit, nama aku dot dot dot. Aku suruh nama kamu mulai hari ini aku sahabatmu. Duit. Panggil lah kawan-kawanmu, bantu aku serta para kawan serta keluarga. Ya Allah, makbulkanlah doa kami. Aku hukumnya. Saya sudah jawab. Nah. <coughs> Siapa nak jawab? Ha? <tuh> <tuh> ha. Agak -agak. Okay, ha? Ha. Ha. <tuh>. agak-agak. Okey, semua kan? Ha? Ha? Tak boleh tau Dah sebulan lagi kita belajar ni. Kau kau ada gambaran ni. Boleh? Ha? Siapa kata boleh kan Siapa kita tak boleh? Ha, ni yang tanya tu ramai kita tak boleh ni. Senang. <coughs> Penyeru duit kan? Selas sekali buat Allah. Kalau yeah. oh, hukum tu dia tanya tentang halal atau apakah syirik, apakah berdosa, fasik saja tidak, tidak tidak syirik. Apakah mubah, apakah sunnah? Ya. <coughs> kan? Kalau <laughs> dia beriktikad bahawa duit itu boleh boleh memberi manfaat, bakteri syirik. Eh, biar ni saya bacalah. Itu yang tertanya. masalah ada berkaitan dengan selain daripada Allah apakah benda itu boleh memberi manfaat atau tidak? <coughs> masalah tersebut memberi. Masalah sesuatu benda boleh memberi bekas atau tidak? Maksudnya boleh beri manfaat atau tidak? Ada 4 firqah, 4 golongan. Perlu diketahui bahawa firqah-firqah atau golongan-golongan dalam hal ini ada 4. Yang pertama, firqah yang meyakini bahawa tidak ada pemberian bekas Semaksud bekas di sini, sini adalah kesanlah. lah Maknanya tidak ada yang boleh memberi kesan Bagi segala sesuatu Pemberian kesan itu hanya Untuk Allah berserta Ada kemungkinan menyalahi Antara segala sesuatu tersebut Dan <coughs> antara kesan-kesannya <coughs> Contohnya Maknanya duit ni mungkin Duit Tidak boleh memberi apa-apa Kesan untung atau rugi hanya Allah saja yang memboleh memberi untung atau rugilah. Maksudnya ada kemungkinan bahawa api itu umpamanya menyalahi kebiasaannya yang membakar. Ataupun duit itu memberi keuntungan, kesenangan. Kiaskanlah. Yes, sehingga tidak sehingga dia tidak membakar seperti yang terjadi pada peristiwa Nabi Ibrahim dan <tuh> Raja Namrud. <tuh> sebelum sebab Al-Quran, firka inilah yang selamat tidak langsung boleh etikad bahawa makhluk itu tapi ke duit ke makanan ke apa memberi kesan yang memberi kesan mutlak hanya Allah dan Allah boleh boleh jadikan kesan itu positif ataupun negatif dengan api Allah boleh buat membakar dengan api juga Allah boleh buat tidak membakar dengan makanan juga Allah boleh kinah dengan makanannya Allah boleh, boleh tidak kita dan tanpa makanan pun Allah boleh bagi kinah di selamat yang kedua, firka yang bahawa segala sesuatu itu tidak memberi bekas, tidak berlikisan. Akan tetapi berserta talazum. <coughs> Maksudnya, saling menetapi. Di mana tidak mungkin terjadi penyalahan. Maksudnya, tidak mungkin api itu membakar umpanya, umpamanya. Ini pilih salah satu pula dah. Ini salah satu pula dah. Dia kata... Api tak boleh membakar Allah yang membakar Dah betul lah Tapi dia kata memang tak boleh membakar api itu tak ha, boleh kisah pula Sebab ada kemungkinan api itu memboleh mem membakar Kalau Allah yang lagi Tahu? Ataupun dia kata api itu membakar Memang membakar Tak ada kemungkinan tak membakar tak boleh Boleh ada dua kemungkinan tu kan Jadi, dia ambil salah satu je Filqai ni Allah hukum dia yang jahil terhadap hakikat hukum adat dan kemungkinan etiket seperti ini <coughs> dapat menariknya kepada kekefuran ke jahil dan mungkin boleh mengheret dia kepada kekefuran dengan mengingkari akan sesuatu yang menyalahi adat seperti hari kebangkitan perkara yang ketiga yang mengetikakan bahawa sesuatu itu memberi Bekas ataupun kesan Dengan tabiatnya Dan firqah ini telah ijmat Bahawa kafirnya Ulama terakhir bahawa dia kafir Duit mesti bagi untung Api mesti membakar Makanan mesti bagi kenyang Itu kafir <tuh> Etikat eh? <tuh> Yang keempat Firqah yang mengetikatkan Bahawa segala sesuatu itu Memberi bekas ataupun kesan Dengan kekuatan yang dititipkan Ataupun di Di Di apa? Titip kan macam mayur Titip di di ni lain bermayur pula ni apa di kurnia Allah padanya firkah ini dalam hal kafirnya terdapat dua pendapat yang lebih benar bahawa ia tidak kafir pendapat kedua kata kafir maknanya api itu membakar bukan dengan kuasa yang Allah bagi pada api itu ha بسم الله titik kat sini dia panggil kudrat Kudrat hadisah Api itu membakar Disebabkan Allah Letakkan kudrat dia dalam api Untuk membakar api itu ha, Ini dua pulang yang ni Satu kata kafir dan kata tak kafir Dosa je satu kata kafir Sebab Allah SWT tak pernah Letakkan kudrat dia dalam makhluk Walaupun susah Allah SWT tak pernah Meminjamkan kudrat dia ni dan meletakkannya dalam makhluk itu tak sebab tak mampu kudrat Allah ini bukan satu benda yang boleh letak letakkan di makhluk Allah bertajali dekat gunung Tersina Nabi Musa Baharut tu dah hancur lebur lah macam mana nak letakkan putera dia dekat dalam makhluk berlakunya membakar tu daripada Allah langsung daripada izat Allah, putera Allah, sifat Allah dia tidak perlu meletakkan kudrat dia dalam api untuk membakar. Allah tak perlu meletakkan kudrat dia dalam makanan untuk meminyangkan. Kudrat itu ada satu sifat yang bersemadi dengan zat Allah dan untuk makan Allah lelaki digina bila dimakan Allah lelaki dia tak binjang. Tak perlu Allah okay, tapi pergi nak menyegina letak kudrat makanan tu dimakan jadi nyama. Ah Berlaku je, makan atau minyak Tentangnya, tampak like, Direkt, dia boleh sedap tampak Sifat Allah Faham kan? <coughs> Jadi, masalah tadi macam mana? Duit, duit Ha Faham, Muslimat? Yang tanya tu <coughs> Kalau dia beri etikat lah Kalau dia beri etikat, duit tu bagi manfaat Cafe lah. <coughs> Kalau dia hanya just Dia just hanya apa ni apa ni yakin bahawa duit tu tapi dia dia yakin juga Allah tu yang masalah sendiri kita ya Allah tolong keberkatan doa kan berusaha betul berkata yang ke yang berkata yang ke keempat kemah tak tinggal saya pun tak faham sangat apa yang dia cuba nak tanya tu sebenarnya. Perbuatan menyeru duit tu ke sendiri? Kalau dia menyeru perbuatan kepada duit bersama dengan etikat bahawa duit tu boleh tolong dia, memang hmm. kafir. <tuh> ha, ok, bismillah. Yang mana yang lehal boleh? Kisah Allah ke? Bila rambung? Kisah langgan keluarga? Amak? Ayah? Adik? Kakak? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Soal ini kan ini kaitkan kepada latihan macam kereta kalau macam datang lintas yang mungkin yang mungkin yufu yufu okay ini apa yesus lah ada lima amalan hati ni ada lima jenis ada katar ada nanti nafiah yang dalam kebaikan Empat tak berdosa, satu berdosa Yang dalam keburukan, tiga tak berdosa Satu nanti macam mana nak tak ingat Lepas satu lagi tak <coughs> berdosa Ok, kalau macam nintasan tu hmm. Dia macam, kita tahu salah tapi dia membawa kepada sendiri Tapi dia datang, kita macam kita tersedak, kita terfikir benda tu Kita mengucap ke macam mana? Mengucap balik ke macam mana? Sebut kan <coughs> dia kena yang tafsir tu Dia satu lintasan yang datang Saya nama dia saya pun, Satu lintasan dia sekali dia datang Itu satu masalah Itu tak ada apa-apa Ada lagi dia datang dari singgah Dia main-main gitu -main, itu. itu pun tak ada apa-apa Satu lagi dia datang dari singgah Lepas dia pulang-pulang Hari-hari, minggu-minggu Satu lagi Dia datang, dia duduk minggu, Kita pun dah mula terkesan dengan benda tu dah mula dah ada dah ada niat nak ikut aku yang lintasan tu yang kelima azam lintas semua ok so ada peluang nak buat itu dah suruh tapi tak buat lagi Dan azam lah dia, tunggu masa ni ada peluang minta dia beli lintas dia nak jina apa <coughs> terbeli nak tengok satu orang dia just terlintas sekali lepas dia hilang, tak tahu lah kita lama main teruslah tengok pun dia nak main pun ni pun yang kemarah lah maksudnya tertinggal ataupun kita bermain lama tapi tak tengoklah hilang diam yang berusaha dia nanti bila dia dah luntas disinggal kemudian dia pun berazam bertekad esok dari lalu memang aku akan pulih diri aku walaupun dia tak jadi nyebut Itu panggil azan ha kalau kita tu pun tak ada tu <tuh> kalau kalau azam tekad memang meyakini bahawa memang apa tu dua benda eh. ya oh, itu syirik tu lah eh. kena kena syarat boleh eh mak kita terlintaslah eh. dalam kenangan kena, kena, kena. sekecil tu ada boleh tak itu, yang sekejap-sekejap hilang sekejap tak boleh dia yang tekad sampai bermain-main sampai kita pun dah macam apa jadi macam tu azam tekad dia dia, dia macam fikir si, macam kita dah ha. itu kena syarat boleh tak kalau dah buat buat tekad <tuh> Hariman kita tu macam mana Sebab Yang gede tu kan Dekat siapa datang Dekat siapa Dia datang Dia menyerang dekat sini Jadi kita tak tahu macam mana Jadi dia juga Terfikir Yang Allah ni macam mana Selagi dia tidak Melafazkan dengan mulut Ada hadis tu Sahabat-sahabat Orang boleh kat Nabi kan kita ya Rasulullah kami ada dalam hati kami terfikir benda-benda yang kami sendiri kalau nak cerita pun malu. Tapi kita selagi kau tak lafazkan dalam mulut, tu tak Dan itulah tanda keimanan sebenarnya, Nabi kata. Dia terbelitlah benda berisau. Oh, ni apa? Ini yang, yang peliklah hati kita. kan jadi nah. risaulah. Eh. Selagi dia tak keluarkan benda itu macam mengakui lah Melafazkan kebisan itu. Selamatlah. Eh dilepaskan tapi dia ya, ada gari syadat boleh ya Okey Storyilah Muhammad Baik ini dalam surah Ikan dijual dalam tarikh jalan, tarikh jalan lain itu punya syarat. ada itu usia dua apa tu tanya kan. Lepas ke situ, ikan dijual dengan dan saksi berapa tu nanti? Ia lima jenis tu. Anjis, anjis khatir, khatir, anjis senas, anis anis dengan nasib jazmeh. Anzam. Yang empat tu dia tak, tak diterima oleh Allah sebagai musuh. Anzam artikel yang baik yang ketiga yang keempat tu dianggap sebagai bahan penuh priam terpajak bagi pencapaian empat yang pertama tu tak dianggap yang mestri yang azam dekat tu teruslah walaupun tak boleh jihad saintuki ha terus cakalah macam terus ingat macam kat set tu kita tahu macam tu boleh, boleh kan kalau macam bab tauhid kan dia macam mula soalkan kalau teoretik macam cakap <coughs> dia soalkan ketawidan Allah lah bukan <coughs> maksudnya tauhid Allah tu macam kuasa Allah Allah tak dia macam difo soalkan dalam bayi kita kan tapi kita tahu benda tu salah tapi benda tu datang kan tapi bila benda tu datang dia macam dia main kan main kan Kat ya, itu kita ya, macam kalau saya saya jumpa kau dengan Istifar apa semua kan Istifar awak tu dia datang tu. Dok <gifat>, dia kadang-kadang dia ada juga. Dia, ada ada. dia datang tak kuat sikit pun tak kan awak rasa dingin tapi turun daripada saraj nabi cerita aku di semua goyang sahabat pun goyang ramai betul sahabat-sahabat Islam tu pun goyang sampai awak ha, apa cerita ini sahabat Nabi Muhammad kita kata dia pergi ke lain betul-betullah di Madinah semua kan dia kata kalau Muhammad yang kita betul belum dengar lagi cerita ni kita kata lah Muhammad lah yang kata kaya, maknanya sikit pun tak ada goyang lah kuat oh. kita berbakar ni punya, punya, <coughs> punya hati yang goyangnya ni yang lemah lah. hati yang lemah kena kuat kan Tauhid lah <coughs> tak goyang lah. <coughs> tak. dia timbul tu akan timbul mesti sebab kita tak ada penyelesaian kepada jawapan tu betul? Kalau kita ada ada jawapan kepada persoalan yang tinggul dalam hati keraguan tu Hilang Dan tu bagi seterusnya betul tak boleh boleh Saya pun nak cakap Kan nak cakap Allah tu dua okay. itu, itu, dari, <laughs> kah, <bahasa> tu lah Okey Kau parah tu kan Betul ke Allah tu Ujur sebelum Dia parah lah cakap Macam Apa yang tinggul Nak tengok ya. apa yang tinggul Berapa pusat-pusatnya rumen yang ada lah, tinggal-tinggal itu timbul Macam mana rupa apa-apa tu lah Betul kan? Bayang kan? Agak rupa apa-apa macam mana Betul tak? Untuk cerita dunia rupa nak cuba bayangkan Tapi kalau waktu itu kata, Laisak, Khamisri, Syair, Horsam, Yorbas, basir, Yorbas, Yorbas Macam macam. boleh nak bayangkan tak? Tak boleh nak bayangkan fikir macam mana kau tak bayang nak kena bagi contoh kalau tak bagi contoh saya tak boleh serah umum boleh bagi kalau bagi contoh ha kita boleh dia pat senang ke hidup pas macam ha akhir tadi akhirlah ha betul ke kita bukan tak ada bukan yang betul ha beginung macam tulah betul itulah etika orang kafe yang paling masyhur segini kita sini kehidupan sampai mati itu etika orang kafe yang Allah berkini-kini dalam aliran ni dia ani tak yakin hari ini kehidupan pas mati. Bukan surah sejuta hal surah yasin ada. Hmm. <coughs> Emang salah satu itu kalau kita pernah kita dah kita boleh timbul boleh tu. Oh, iman Quran hmm? Kalau anis ah, ni kita kata kita kita berarti kita percaya <coughs> mana kita Al-Quran nukeran, ah. ragu Al quran memang kafir siapa. Ah. Kerana dengan kata tu tak tahu apa kata tu, betul? Kata ragu tu bahaya hidupan zaman ini, kan? Nah. Perjalanan kita Untuk mengenal Allah SWT Setiap orang akan Menempuh Benda tu Jangan fikir nanti ada orang Cahaya lah Macam-macam Cari yang terbaik Cari seorang guru, tasawuf, baik-baik Dia, dia cari terbaik Sebab dia pakar dalam bab, -bab ni Dia sangat-sangat pakar -sangat Dalam bab nak bawa orang Mengenal kebab Zat Allah seorang menggunakan dapatnya Jadi yang alih tasawuf tu pun dia kenal Allah Dia nampak Allah dengan mata hati pun Dia nampak sifat Allah tu yang boleh tinggi Kemudian kita tengok nifian ah, Kita tengok makhluk Allah Ingat kepada Allah Terbayanglah as'al Allah Terbayanglah sifat Allah cutik. Zat siapa? Kita cari Nabi dengan kota siapa orang jadi perjalanan tu akan, akan tembus Tak ada orang-orang tu Oh, terlisah tu Ah, cahaya tu Tidak menegang lah macam-macam Cetan tu akan cuba macam-macam lah Jadi itu proses sebesar Tapi <coughs> benda, ni, benda tu tak boleh dicerita pun Macam mana satu yang dah kenal Allah dia tak boleh cerita dekat orang lain, macam mana dia kata orang lain? Sampai Syed Rahim tu. Yeah. Yeah. Alhamdulillah <coughs> Kenapa baik itu daripada orang-orang yang Tak baik itu adalah saya lah Jadi minta maaf lah Sudah